susprias buenos dias buenos dias good morning good morning good morning to you Mirëmëngjes të gjithëve. Jemi me kookën e mëmësit si çdo ditë tjetër nga Hana nëpërnte, nga ora 7 deri në orën 10 në klasën e Fem 104 dhe në ekranin e laptopës në mëmësaltinë. Mirëmëngjes Eri, mëmës. Olta. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Lorka. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe Blendit. Blendi është duke larë zëmbët, sa Olta, ndërkohë që Olta i skuq i vezat. Po, i bëre gjithçka gati. Kafe, gjithaja i bëra po i ksa si laj vetëm ti mia. <laughs> Nuk u mora më tani se mbien. Jo, mirë Olta. S'kish si u kuptim <laughs> të laj vetëm. <dhumb. laughs> pa pa, më duhet të mbaroj. Mbaroj. Baroj, Oh, është duke ja. Aldini, sija? Më mirë së të tiri, për po bëse se zdo galuja të flamën e kishënë. Fatë mirë seshtë. Qikë mundi së të djetëm? Dhe më të të të duha duke më të bardha të një. Ha, <laughs> ah, Kastor, Kastor. Mirë mëgjesit. Ha? Më të baj gëjnë haur të një? Në të bëti. Mirë mëgjesit që të djetë, mirë së të këni ardhur në klubin e mëgjesit, në valet e klab e fem në 100.4, data... 30 shtator, dita e fundit e shtatorit. Aman thuaje. Iku dhe shtator. Mi vetë shtatorin mezi po presi të na vi 1 tetori, mish dashur në. <laughs> po çfarë ka në tetor për ju? <laughs> Urdhra? <laughs> tetori, çfarë surprizash? Krim revolucionare, ti e di sa ndon tetor. Revolucion apo <laughs> jo? <laughs> Nuk e di, më thuaj. Po svojtë. po. Madje mund të kishte ndodhur në shtator, po kishte Champions League. Nuk dyshë është i vërtetë orë. Po. Që sjë jo, nesër po se është protesta nesër, është 11:00 oj si, haroj si haroj ka besoj të dal ditës po jam akoma për gjumësh oh, jo vërtet mm. do të japim me shkrimot tës mm. mos na haroj <laughs> po bashkruajmë në ball ose një tatu po ti e do tatu yose mm. jo, do kemi edhe të tjerë kanë përshtypjen edhe nuk <laughs> di këtë të baj më parë po të po deri tani jo si e pam se ke ke dërmend që të bësh protesta të tjera a çfar po ai dhe do ke të tjera se me një ti e di që nuk mbyllat atë tatuazhin me duket në berishtave fshive. E fshiva. Ke okay. vënë në fantazi. Presidenti ka bërë dikotjetën. Nuk e ta nxën. Disa si, ej, sot muzika në cit dhe unë klubin e mëqyesit është e rëndësishme miqdashur të bëjmë një pjesë e programit sot në klavëfem në 100.4 duke mm -hmm. ku diun keni ato këngët tuaja të rinis, ndoshta të fëmiris, gjëra që ju tërheqin e ju bëjnë e uh, bëjnë që të, të tubti tubti pak në makinë ndersa shkonin për në punën tuaja. Fundjava është tek kë Pragu, kështu mm. që ne tani sim me një këngë shumë të bukur nga Juan Ripoldi, kjo është fundi i quhet Kids dhe ne jemi gati për të zgjuar 7.6 minuta. Do të thotë se 70 minuta ju jeni me Radio në Club FM në 104. Mirëmëngjesi edhe për sot në klubin e Mirëmëngjesit un mbendim Një me njërin Matili me Oltën. Elen Lorin mjësit. jemi këtu. Danari -ra, ra ra ra ra. Ka ardhur moment i shumë pritur. Ka ardhur moment i mish dashur. Jeri e gati? Gati patjetër. Jebi Jeri. Jeri m'pëlqen bufi sot. Faleminderit. I luaj themos ky syri i majt këtu. E paska da si ti Më shumë se sa i t'janë dhindo shumë Ti rinë Oke Nje është gadi për frimësimin e ti të sotën Në mishtanshur Letë gjohim këtë shpreje në klubin e mëgjesit Atere, shpreja që unë kam zedur për sotë është nga Zigmund Freud Dhe është kja Gjërat e mëdha mund të tregohen Në shenja të vogla A për gjithon shkurt i ka rënke Po shkurt, po Ti praktik Halët E dhe një hert Gjërat e më dha mund të të regohen në shenjat të vogla Gjërat e më dha mund të të regohen në shenjat të vogla Në shenjat të, mm -hmm. shenja të vogla, zonë e zotrin Shenjat të vogla që të regohen gjërat të më dha Normal Më, më pëqenë kjo mm -hmm. A dhe mua Në gjërat që në kampushtypin, ka vrarë mëndin a i edhe Ka thënd <laughs> Ky zotria këtu Që ka një derodaci në shpi Pa po nga ta dallojm. O, oh, pasojë të gritur të dora. E ke parasysh njerëzit që kanë mance? Tan, që kanë gjithmonë duar të gritura? A jo, ja ku e kam thonë. Ata të kanë të, të, <tusen> të dora <tus> mund ta jap edhe një kotele vogël. Po mund ta jap. Ne po të them me çgjërat e mbyaja. O dero dat. <tus> e bra dat. Tani ti çdo? Deri në dat. Kur ta më disin deri dhe ndati, çfarë do zgjidhje? Do vjen se <tus> ka ndonjëherë zgjidhje, vështira niyet. Të del një si dietë, edhe madje ne di çfarë është nga Italia e Jugut. Po vieni në Itali, ju thotë, "M'fali," thotë, "Signora," thotë, "Një majale apo një dac?" Çfarë <laughs> i thoshe? Aty... Direkto, aty, aty, aty. Atë ja, majale. Çfarë? Dac në modern. E, one dia që lorde do të zisë të derrin. Në fakt, në fakt bërzdollën. Pikërisht. Ofta zgjat bërzdollën. Do ishte më shkjer mirë okay. sa kjo. Mirë, por shpreha ditën sot më ishte nga Sigmund Freud. M'i dhan shurdë edhe një herë hier. Gjërat e mëdha mund të tregohen në shenja të vogla. Dëgjova ti. Ka, <laughs> ka një gëzuar. Mm, mm, mm, mm, ka një çaj. Ka një vërtet të pakundështueshëm. Jo, shme. ka edhe kolegu iun Jezusi. Kolegu i Jezusi. Ka pasur një Çfarë <laughs> thotë? Një shëmbulltyr të tillë. Gjërat e vogla pra. Thot për shëmbullin që. Mm, mm. Një njeriu që nuk është besnik me gjërat vogla, nuk ka pse ti beson gjërat e mëdha. Po thonë nëse un them ke këtë punë shumë të thjeshtë, do të thjeshë bën, normalisht ju nuk do të ngrenin detyrë për një punë më më vështirë dhe më trafishme, sepse ti e ke treguar vetën që si e besnik në gjërat vogla. Mhm. Ai nuk, nuk fie mund të besojnë gjërat e mëdha. Mm. Oh. Po. Kjo është ideja. Qësi një lloj jam pak më shumë. Po një lloj. Një lloj sipas. Pak më po shumë. <laughs> e ka thënë shumë vetë. Po varet se këm preferon. Kush e don nga Jezusi, ne ta pranojnë nga Jezus, se kush e don nga Freud. Freudin e ta marka Freudin nga Sigmund Freud. Ja. Eine kleine Musiknacht? Nein. Uh, nicht die uh, <laughs> le persécute de mort. Oh, <laughs> <ele, bah>, oh. <laughs> <laughs> oui oui. <laughs> Je me suis oublié. <laughs> okay. Euh um, atë le vazhdojmë me le paragi që më pyet, më jdash një uh, klubin e mësuesit. Danke schön. Uh, Herën njerë <gjuhet> ja. Në kemi pak të gjatë para shëkimi se kemi fund javën për para ja, ja. Por, Sot temperaturat në këto momente është 15 grad Dhe 26 do jetë maksimalja 2% janë shanset përshin mm. Ndërko që nesër 15 dërshinë 15 dërshinë do shanset 26 maksimalja 4% janë shanset okay. përshinë Dhe nesër shingar e Dhe, dhe, dhe, dhjelen, shindu, dhe, dhe të djelen okay, me 90 dhe 9% do kemi shimë Dhe në thëmë të djelen hamë derë një bërë Njësë këndëshimë Nuk e dio Aldin, po Do dha pjekim në shi Hato. Si shpuna? Kemi në furtë bënda Oke, do më thënë të djenjen ka, ka shi, Alda Po Nuk ka në in Me 99% më thotë që pa Ajajaj Kjo është për Aldon E dhe para shikimin e saj dhe motit Njërë në ndryshë si Lepa ha shikim dhe mot Në frances Kjo është për Aldon <gibin> Në fali, në francesë, në francesë, oui Shunzi ka Në francesë Në tremuam në në qati Shih, një dhe në slojtë i gajtë Po, dani Por, më shumë, më lagë, gëti Ashtë shumë Më tukës e po Po, diqe, a njërën Jo, diqe, a njërën Po, ishe një post që pash djetiku Në rrida sociali edhe thoshtë të Ndaimi më është si a këngërihanës. Work work work work work. Mosa pjesën tjetër nuk e kuptoj fare. Është vetëm tani, bëj pum pum pum pum edhe pjesa tjetër lëmbsh. Se sa sa thotërihana degaja. Jo? Work work work work work. Ne ne ne ne ne work work work. Ne ne ne ne. E thua japo. Pum. Një robujë madh. <sharpy> oh, a ma e zbret? Jo, më jolta. Pra e djela duhet pritur me shi. Mm. Po vetëm e djela pasi java është përsëri e hapur. Por sot është kohe mirë, nesër është thonë në kohe mirë, edhe e djela më i dashur. Glutën bjer. Okej, okay, ne do në presim. Ne kemi se <coughs> të dalim për shikimet. Dgjoj. Do të kthehemi në klubin e mëngjesit me një këngë nga Empire of the Sun. Ju kërkoj të muzikën sot e zgjidhni ju mund vini edhe në faqen tonë në Facebook por mund na shkruani në 069 20 70 222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 Kotecia USS Natilius i pari lëvizu nga një reaktor nuklear. Në vitin 1955, ndëron jetë si pasoj një aksidenti automobilistik aktori James Dean Byron. Në vitin 1960, shfaqet në televizionin ABC për herë të parë dhe Flintstones. Në vitin 1964, erdi në jetë aktoria italiane Monica Bellucci. Në vitin 1971, bashkimi sovjetik dhe shtetet e bashkuara në nëshkruan pakte që kishin përqëlluar shmangjen e një lufte aksidentale bërthamore. Në vitin 1977, Ringo Starr nxori në treg albumin me titull Ringo the Force. Në vitin 1988, John Lennon mori një ulyr në rrugën e famës në Hollywood. Në vitin 1990, u vendosën marrëdhëni diplomatike midis Bashkimit Sovjetik dhe Kosovës Jugut. Në vitin 1997, doli në treg albumi Time Out of Mind nga Bob Dylan. Në vitin 2009, një termë qi ndodhi në Sumatra la të vdekur mbi 1115 njerëz. This is Club FM 100.4 Buzika të vini në kluvin e më qesi e të mishdaqshur në KLABFM në 114 edhe në ekranin e klab të vos Good morning! Mirë më qesi Mirë më qesi lorë La la la… La la la la la… La la la la… La la la la… Chkja është muzik për t'u rruar Olita Jo, e jo për të rruar kur e burë kam tharë. Po po, nuk e provoj dot, nuk e ndjej dot. A ke bërësi e haj në brisku. Ti e di mos vesë guri diça është brisku. Po po, e ke haruar. Vetëm për të nuk do të klasosh. Kur ruan, o ruan, nuk fjetën rruajtja për kur 10s për Mije Ronaldini. Mhm në këtë kompjuteri. Nuk duhet, duhet më gëratia të dalë. Me skalidhje me brisko. Nice. Ehm, këcion i eri në në huska ke? Jo. Jo? Asnjëherë. Jo. Duhet të shkaj. Këcion huska ke? Natyrisht. Natyrisht jo. Atëherë. Natyrisht jo. Le ta hedhim midhasur sepse është anagrama për ditën e sotme. Anagrama në klubin e miqes. A, a. Ieri, Pam. Me që nuk e qen asnjëherë në uskaqe, do të ndihmoj pak. Mhm. Mm Natëm një të vën. Kuskaqe është fshat. Tenim. Dhe anagrama është Kuskaqe, fshat. Ëh. Yeah. Edhe fshat për fshier. Edhe fshat për fshier. Ah, Okej. Okay. Kus ka ke? Me hë mishdashur si hidrogeni Hë si horizonti Kus ka ke? Shat Një <tune> qita <tune> Një qita Kus ka ke? Shat 0, 6, 9, 20, 7, 10, 2, 2, 2 Dërgoni mesajët uaja pa haruar të shkronit dhe emrin për qënë fitues Dërgoni mesajët uaja mishdashur për të qënë fitues Dërgoni mesajët uaja mishdashur për të qënë fitues Kjo mendja i erit ka fëlluar <coughs> të ma ishë mendja fara. <laughs> oh, altim. Ethe, vërtet? Ethe, ethe. To. Bjen mendime a dhe mendoj për mendjën i erit. Ate shumë mendoni, sa, të... Eka, këtë të të mirë. Oke, shumë mirë. Do luajmë sot për një kontrol të përdojtë, a, mos t'ja fut të kotë. Mi e kësor nga spitali amerikanë. I, e dha. E dha, shumë këtë. Shumë këllë a i, e dhe ti. Po të mirë. Sa sadë instad. Wow. <gjellar> Kontrolli plot mjekësor u dha miqtor u dashur, në klubin e mjekësit. Për atë ose atë. <gjellar> <Për> atë nësë... <gjellar> po diferencojmë, pra, tempororen më shumë. I, I cili ose e cila, po, i cili ose e cila, qën ose vjen para e i pari me huska ke fshat të përkthyer. Lekë, është ai i bukur. Është er shumë i bukur. Është ia ime. <gjellar> jo, erti nuk je nga huska keja. Po, më sesa do shkoja ta vizitoja, po. mundet e ti jetoj aty. Po, blendi bën çfarë dojerin, që zoti do ti në shtëpi e jote. Do një shtëpi dhe, unë them një tjetër. Mëngjërta bën. Ku do, shpite, do, dhete. Dhete. <laughs> <laughs> <laughs> do sipër apo poshtë këlye shtëpive? <laughs> e duan te krah. Po mirë, do me balkon. Faleminderit pa tjetër. Pa tjetër, jam duke. Dohet, pamje. Faleminderit, faleminderit. Kishin. Po një çështë, <laughs> <laughs> ëh. Po duhet për vëre. Brenda po jam. Po jashtë më mirë jashtë. Okej jashtë, na lodhëm. Se po, brenda ishte e bërtë, thosha thjesht brenda. Jashtë është për kërkesa, josh e ka. Ço kapshësh do iri, ti vjen aty gjithaj ai dua. Ai jo tani pozinë 2 3. Ai tani sa lodhë blind. Gjithu mal e afër e Kemalit. Kus ka ke fshat, mish dashur? Jessica, u nuk thash të dizatoj gjitha kafshat, janë të lirë nëpër mal. Ëh. Duke kullot. Kus ka ke fshat? Kujdesi. Ma bëj një del aty më në mal. Pojtës, Jeri, se kopet e deleve një ditë për e nusër Duaj një ditë bardhë dhe lutë <laughs> Një qartë bardhë? Një ditë bardhë Aha, pa mirë të një Merë hollë të në zërë se Thash, Jeri, se kush e ti? O, siguro, Facebooku është kë, YouTube është i madh fare. Pse? Se ti luan një gjë për shkakun, për një moment dhe pastaj vazhdon. Po, po, po. Vazhdon luan gjëra të tjera. Po, po, gjëra të tjera, pafund, ishim më. Ka një aty opsion. Po, po, e di, e di, po duhet të rri, ta kesh mendin tek ajo. Ëh, pse hiqet ndonjëherë për gjithmonë? Po, po, më qenëse se vë auto, domethënë derisa një dikush tjetër ta bëri. Po, më rezotri. Automatike. Po unë jam i bër login atje. Do manuale. Siç është, siç është po luan tash. Prakt ekziston opsioni. Nuk kam. Tjasas oh, lart. Elita 5. Mbas u dverës. Ke. Apo të skam. Të hasë syri. Po. Oo po. Të tremësh për çaf. Rëvizimi dashnia ka fal. Tash po shkon me titër ka. <tër> Shiket syrit. Në e u jemi nga zobusin e u nasës për <tos> tashër 1994 Vadelina si usabut Nga shmori më karu Me këtër shmë shakër Për edesh nga shmë nga këmpa Tash për shkon me ti e tërka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 E shikoj s'kjoj, jo, e kam pëtali, ja. A shi ma atloj, të mërdenje, vërdenje, vërdenje. Shikoj, shikoj, shikoj. Shikoj, shikoj. Ja, kuja. O, ndshman! O, ndshman! O, ndshman! O, ndshman! Okej, mirë. Më më gjëtë si që të që të qëtë, më shë gëni ardhër nuk ljue në më gjëtështë të më gjëtë në shëtër objekti i emisioni të shë të të gjëzë të gjëjmë. Mesh, come Kassuri. Let's do it again. Let's do it again. Aje ndruas ato, e vore. Kushesh kjo godt ka she bindurje. Sa ishin këto lule të vorrit. Valentina e ka qenë mërdë. Sigurisht, sa besa. Jo, unë s'e di se ç'është kjo. Duhet të më mirë për çfarë. Doon atë. Po shumë e bindur a je? Ç'është dënesi. Jo, më është. Sigapo ç'është kjo? Kjo është. Duhet të thajë ajo. Fikre, lushaku. Jo, më jo. Po sova që të ishte fikre. Fikre lushaku thot këtu. O devi da 5 dhe fikre. Lushaku. Po fikre, fikre ka mos i dit. Sa lule të vorrit. O josa Adelina si përmend kur. Thot ai një gjë me kjo, edhe kjo vetëm i vete nga pasta. Kemë pse si duhet të bëj. Edhe nuk e di s'kam, nuk i bëjnë më kështu. Në 94-ën ndoshta ka pasur çu vajzësh. Tani thjesht dëgjojmë. Jo Madelina si e çelën. <laughs> për të bëjtur. Po Shtëpi e po djegur se ka pas. Shtëpi e djegur, çfar? Shtëpi e djegur, jo më jo. Jo Madelina them. Ka pas, ka pas më këto. Ka pas. 19 ti sa anëngëllat. Ah, kemi 20 çare stëvam. Domethënë, në xhelida pesa Adelina i spiali thoni. Se não é ralho em fundo, a mim? Se você quiser, Adelina, Ismali, dá-se a gente para a palha e dá-lhe a peste. Saiz eze. Saiz eze. Ah, pô. A próxima, vai muito me ver se não sai, se eu pô. Vale, a uniforme a gostar aqui? Jo, jo, mas eu me trouxe a uniforme a gostar aqui. Que horas que não é bússum? Que horas? Não, não. Não, não. Não, não. Yll Adelina, yll. Kujt do yllti më? Andrea është vjali. Se kap <laughs> se kap se i hidhi. <laughs> jo, po po po. Mi sekondësh, një, du... një sekondë, duhet ta falenderojmë Adelina, ka Adelina në një moment saktuar. Po. Ka bërë shumë për rinin shqiptare, <laughs> realist për prezentin ton, domethënë. Po po. Ka qenë një burim frymëzimi për për mund të themi për vite me radhë, edhe për ne që ishim më të vegjël. Mund të shumë. mund të bëjmë shaka me Adelina e Ismailin, po secili nga ne ka një Njës të rrimë vërë Njës të rrimë vërë Njës të rrimë vërë Filaj, filaj Amir, ake kërës për putime të Mështë në rëpëri Mjë mëgjesit që t'gjithë Mjë që këni ardhur në kryu në mëgjesit Ča ka e Riana më shumë asë gjësken Asë bët qesh fare Asë bët qesh fare Asë bët qesh fare Asë bët qesh fare Asë bët qesh fare Më shumë reze ka Deal Asë gjët jëtë lori Po Mjë mëgjesit ju e njerë Mjë që këni ardhur në fshatin tonë Mjë që ashur Pus Kake Pus Kake është fshat Pus Kake Fsh a th. Huska Kefshat. Huska Kefshat. 069 2070222 dërgoni mesazhet tuaja. I pari do të fitoj kontrollin e plot. Mjeksor. Në Spitalin Amerikan. Ka dhënë ulta dhuratë që në mëngjes. Patjetër. Von më më për këtë. Ulta. Ultra. Mundet ne tani. Ço. Të bëjmë po. Një pyetje nga aktualiteti ata paim sigurisht. Okej. Okay. Mish do dashu, uh, uh, uh, mm -hmm. dhe e kryeministri ka qen tek Fezi një opinion. Edhe un nuk e di jam thënë drejtën, do ai kisha parë pak më gjatë edhe për uh, interes uh, këtyre ngjarjeve të fundit. ë e... po e pëti beso. Ligjit të mbetjeve pash uh, një gjysëmor në fund. Po gjithsesi Albinda apo jo? Albinda për çfarë? U binda për t'i qka, po jo për rizikrimin Sigurisht që jo um, Ajo që duha të pyjës është kjo mm -hmm. Qfar i ka që uajtur Krej Ministri Mediat Se ju e dini Krej Ministri është uh -huh. i, nuk, nuk I pipert i pi në, në fjallë fjall. fjall. po. Sido mos më me mediat mm. Qfar i ka A që uajtur Krej kre kre Ministri Mediat Sigurisht të pak të në ato mediat që nuk janë në shërbimin e ti Njën dhe t'jo Ato të tjera të pasaj Duk e pare, duke përë janë, janë të të të të uh, të mua betë O të të shimë O po qësësi uh, Përqishu që që një kësaj 069 20 722 06 69 20 722 I pari do të vidoj 2 miletan për të shuar në Cineplex Sotë mishdashur Kemi filma në Cineplex Premiera e gjëra është super gjë Ajo kine ma mm. Për me ndimin tim I vetëmi Jo i vetëmi, po mund sikur të shikosh filma në shumë kineman po standardi më i lartë super në nuk e di se kur shkon e shikon një film e, e di si është puna në këtyre filmave se filmin mund të shkarkosh e mund ti ku ti u ndani ka lloj-lloj mënyrash po një film e ka shtëpinë në kinema por vetëm një mënyrë e domethënë mënyra për të parë një film ashtu siç duhet e këthe nuk ka nevojë ta thonë vetëm regjisorët ankum studio që i kemi dy me shkollë po Filmi shihet në kinema. Aty e ka lezet. Aty e ka shtëpinë. Papa. Ekrani i madh, errësira, kokoshkat, ngjërat, rehatia. Kjo është. Mm -hmm. Kështu që unë ju ftoja në Cineplex më i dashur. Një nga filmat që po shfaqet aktualisht në Cineplex edhe që ka bërë edhe bujë, Not Panget është The Magnificent 7. Filma tje me Denzel, Denzel Washington, Ethan Hawke, Chris Pratt <coughs> E një grupi mira këto është s'jellin zhanërin western uh, ekranin e madhë në Cineplex Që që mund të shenoni këtoj gjithë fund javën Orare nga mëtë shumët atë që mundi gjenit gjithë atë i zbulonit e kë Cineplex me dytëzë.pik alë mm -hmm. Cineplex.pik alë 2x në fund dhe Shë një super uh, website sepse mund të porosisësh edhe me vëndet e gjithë gjerat e tjera Në mënyrë të përstosë Gjithashtu në vizitën të uaj të radhës në Cineplex Mos haroni që të merë një kartë të në tuaj Cineplex bonus kartë E cila për zdoj një lek të shpenzuar Ju e për mundësim për të grumbulluar pik dhe për të fituar duratat ndryshme Vetëm në Cineplex Thank you, Jeri Thank you, Blendi Qura dhe gosë, të tani Profesor Green dhe Emily Sande Mishdashur, kjo është Rap All About It Dë vjen për 098. 098, si jo e. Mëngjes i juve, kudo që jeni, kërkoni këngët tuaja sot në mëngjes 0692070222. La bitch to hate that for a small stuff for the crack. Just make me talk and for my shots to travel a rat a buffalo. Expectations forget wreck. He never big chick when I want ja, so to <usur> <usur> It's events that I said, nothing at all. Half the room, you were never king to me. Family is something that you'll never be. The hate, I loved you and I'm too late to say to you. Just didn't know what to do, what happened to you, Wendy. Even I did I'm still living. To think how you used to break me. I wonder what I did to get you to make you hate me. I wasn't even fast. Last a journey. Your mom was in the knees, he never even got to see me run. I just wish you would have reached that. I wish you would have been around when I've been down. I hope that you can see me now, but if you are a really hoping for peace. No need if I have kids and lack like you who never let me be without you I want to see Joe's more like public service. My life just became yours to read and interpret. If you heard it, it'll come across a little different. The times I flow fits when I read any word prints. You see me smile, now you're gonna have to see me hurt. Cause pretending everything is all right, when it ain't really is a lot worse. strength tuk 60 000 viskas en kоз pe best��attor CinatÖ tooo rita du slu aushka, tuk 30 000 kabrotha tuk 60 000 ş فيong baie skru vena**** Ал burda TL, entr'in, tuk 60 000 k Sunva pasensi yi afenIVa Camps II nd puk 86 000 kjo i �v afterwardtt Vuodoro goal objetivo q vatu, tur 0.81 tyantant beharán nivëmu jesi 1s me vatanant ojtë etsid azhry atvaq q uëtë� 8chneu jiva nivë nivë vitem wa qean bjë? tuk vo dhenju transmu idiot tim tips tu mabot radiu q? oj aq-tuk 22 sky bumme jesi jivi All лurkumесь qxoxy mrvurono qxë e rara q apartat 22 Falem mirë. Atëre, uh, mm, mm, Huskake Fshat është anagrama për ditën e sotme, i dashur. Në fuqi në, në, në këtë momentë. Huskake fshat. fshat, Fshat. Huskake Fshat. 069 20 70 222. 22. Po mbuljen ideat të shkoj në Huskake Fshat. Mazh <laughs> shkon në Huskake, mbetesh në Huskake. Mirë do të shë. Po nuk i diet mirë. Mira, po keq. Edi për sa është. Nice, okay, e lëm. Hey, uh, oh, shëndetë, shëndetë oh, po. Paci, paci Kusë ufto? Altini Altini Moref Tomen, moref Tomen Visha, toman? visha, të elsebeti Ha, moreti, ha, që i dhe, që i dhe visha O, gjushi Nuk të t'i gjojo Ej, uh, uskake, uh, uskake shatë Anagrama, tani kemi një fituës? Po, Olta? kemi Robertin, që më këtën Kazan Oh, 089 i mbaron numri fiton dy bileta për Nosin e Plex. Mm -hmm. Ti je po më dukesh ti si kapak tani që të shikoj? Uh, uh, um, kapak. Kazan kapak, zëratin e media punon. A po punon në media ti? Po, më duket se po. Pra media ti duken Kazan. Po mirë, okay, i kuo kjo. <coughs> <coughs> po çalli bie pastaj se kryeministë gjithë ditën në media, çdo ditë në media. Diet se kush në, si në Kazan, prandaj pra prandaj. Në të gjithë mediat. Si mund ditë njeriu në tre gazan një kosish? Mund të them pra. duhet të zgjidhë dy tre gazane maksimum. E ka. Po gjithsesi, hey, shikoj, ehm e lëm këtë. Pyetja e radhës nga aktualiteti do të vi tani në kryeën e mëngjesit, më i dashur, por duan që Altini të më shtrojë këtë çilim të kujtë radiofonik. Do bëj një do bëj një fletën, pastaj do flas. 1 2 3 Hopa! Pyetja e radhës në në qytetin e Mjesitash në cilën or është protesta nesër në është një marshim protesta po fillon tek monumenti i 100 vjetorit të pavarësisë tek parku Rinia pranë Tajvanit në kryeqytet dhe grumbullimi është në këtë or në cilën or kush e di 06692070222 bravo 069 20 70 222 22, 069 20 70 70 222 222 Falem mm -hmm. dhe atë. Të lutem lëndje. Ata themi këtë përsërim që Urdra. të gazani unë neve i riciklojmë domethënë ndajmë veç çelçin, veç kartonin, veç plastikën, veç plastikën. O mjetet organike i mbajmë veç në një fishe. I vim ndryshe. Pao. Baba, te janë the larat, këtej pa larat. Ëm, um, jo, bë, ne duhet të sigurojmë. Kemi zgjatur me ngjollë që nuk i kemi asnjëherë. Kemi dhënë ato me vrimat tjetër. Me ato merretolta. Ju do të them, <laughs> do <duet> të them. Do <laughs> të hes para alt. Dua të them te Gazaniot, që është shumë interesante sepse dje dje ka ndodhur edhe kjo gjë tjetër që PD-ja ka dalë dhe ka bër uh, ka bër apologji mm, për oh, ligjin që uh, votuan në 2011-ën drama e shfuqizoi në 2013, ajo që e, e rivuri tani mm. në 2016. Po e shikoj, domethënë ka një rrotullim të plotë nga të gjithë. Është mm. është shumë e çuditshme. Përveç një grupi qytetarësh, me tëndrëtin për të cilët jam shumë krenar, që i kanë i kanë ndenjur Aleanca kundër importit plerave, për shembull. Gjithë që kanë qenë përfshirë në, në në atë grumbullim. Edhe shumë të tjerë që kanë kanë bajtur atë qendrim qysh nga fillimi. Ëh, kjo ka qenë, ne kemi qenë kundër importit plerave. Kemi thënë që riciklimi nuk është i mirë. Riciklimi është i shkëlqyer. Riciklimi është fantastik, zonja dhe zotrinj. Është, është gjëja më e mirë që mund të bëjmë, por duhet të fillojmë duke ricikluar mbetjet tona. Nuk mund të vazhdojmë të mos i ndajmë qeset, nga qelçet, nga letrat, nga druri. E di që Tirana ka një projekt, bashkia me atë projektin me Veronën që po që do të vendosi kosha të ndar, ku ti duhet të hedhësh veç plastikën nga qelçet nga dhe ato do të qëndrojnë të ndara deri në fund. Sepse do plastika pasaj grumbullohet, shkon në drejtimin e vet, etj, etj, etj. Sot mënyra si po i bëjmë ne po i hedhim të gjitha bashk. Ta. Dhe çan do? ë uh, Kto pasaj komuniteti Rom, njerëzit e varfër, etj, etj fillojnë të bëjnë ndarje. Ata janë të vetmit që riciklojnë nëpër gazanët aktualisht që futen atje. Ndërsa shqiptarët nuk kanë ricikluar mer bashko edhe ose gropoksi në landfill 11 më mirë akoma hidhin lum edhe lëri të dalin në Jonen Adriatik deri në Kroaci. Dhe i takojmë atje pas. Shësdona e kanë ra... e kanë pushtuar edhe Bregdetin e Ballkanit. Kështu që, që ne po themi, hajde të riciklojmë, hajde të fillojmë të ndajmë, të edukojmë, aty fillon. Të edukojmë më të vesh ditë, ti kemi gjëra të veçë veç edhe këto tona ti riciklojmë. Edhe në këtë mënyrë të pastrojmë vendin dhe pastaj Do ta kemi 100% në eficiencë të gjithë industrin e riciklimit. Ata nuk do të kenë nevojë pra. Mm. Po. Po sepse sepse çfarë ndodh? Çfarë ndodh? Ëh dhe dhe shikoj këto fabrika janë mirë që të punojnë të tjerë të tjerë dhe ndotë ka atje. Sidomos së tani kur vin, ç'i bën kronika me kryeministrin janë janë të gjitha sterilizuar më parë se do do do vi televizori. Pa të nuk nuk të mensu, pa ato nuk diskutojnë. Po ato kanonet ato shishet, ato gjërat si vinan ti, janë të ndyra kur vin. Po jo, tin nga landfillet, e kupton? Lahen ato ujërat që në, në në ato se lahen ato atje me me ujë me presion para se të futen në ato. Ku shkojnë ato, zhulet ato gjërat atë? Mm. Nuk është mendaja që ajë i pastër po. Saç mendon? Po, ç'apo thoshe? Jo, po thoya që një prej alternativave ose tezave është që fabrikat nuk ja më shumë se sa kapaciteti i vendos, domethënë. Fabrikat nuk e përballojnë dot. Jo. Sasinë e madhe të të nëse ne do të riciklonim tonat, fabrika do të ishin 100% në punë. Po po. Pra, por ne nuk i riciklojmë, ne riciklojmë vetëm 15%, po. Janë nën kapacitet. Janë në nën kapacitet dhe prandaj ne po importojmë. Që ato të jenë në kapacitet. Mira, po. Ajo po pra... punon me kapacitet. Mbetjet oh, e mira, oh. le ta qujmë mbetin, me ta qujmë. Mbetjet e mira, ne po importojmë mbetje të Dërko, mira. Që ato punojnë me kapacitet. Dërgojnë mbetjet e mira tonat, po po i groposin. Hm. Ose mbetjet e mira tonat, po i hedhim në det. Ose në lum. Ose në lolë mënyrash, çka do të them. Ose po i di. Ky ky është defekt i shumë i madh, sepse në momentin që ai e fillon të sjellë lëndën e, e parë, pastaj interesi për për blerrat ose mbetjet e vendit ulet akoma dhe më shumë. Nuk diskutoj. Ulet akoma dhe më shumë. Ai nuk ka më pse. Shikojmë vërdall. Gjithë të dim që ai do të punojë zotri, ai nuk do të pastrojë. Ai është më mirë as Italia se më të mirë se tona. I... Po, <laughs> është si gjella e komshisë. Po. Do të bëjmë me përshëtypje ishe... pastaj. Të shi, të shijon më shumë. Kështu që, ë un do isha shumë i lumtur ta shikoj ditën kur ne fillojmë ndajmë gjërat dhe e mbajmë vendin pastër, edhe ata të ricikluar të riciklimit punojnë, të kënaqen duke duke punuar, po edhe ne kemi kemi çik më pastër, po edhe të mos ta hapim portën. Se ka dhënë një çë për shkakun, që flitet vazhdimisht që ë uh, janë rritur kapacitetet tani dhe shifra mund ta përballoj uh, importin, po unë nuk di konkretisht gjeografikisht me emër ku është ky laborator i që do të kontrollojë mbetjet. Ku ndodhet? Ka një emër ky institucion? Ka një staf, një drejtues? A janë këta të trajnuar? Ku janë të trajnuar këta? Ku janë këta laboratorë? Këto e para. Nuk kemi. Jo, sepse po thuaj që i kemi, më fal, po thuhet i kemi kapacitetet, por kapacitetet po thuhen vetëm këtu në një gjë ambigue, domethënë po thuhet që i kemi, por ku konkretisht janë laboratori pra? Sepse po ta letzosh ligjin thotë që do të hynë deri nga katër dogana të ndryshme. Faqja ka Shqipëria. Katër dogana të mbarë, të tjerat janë janë këtu, maja malesh. Edhe i jepet me leje nga ministri, ministri i jep leje, ministri i financave për bashme me mjedisit për të për të marr këto. Ëh, nese qytetarët janë kundër. Berisha ishte pro, është bër kundër, Rama ishte kundër, është bër pro. Secili ka bër nga një pivot 180 gradë, ja ku jemi prapë ball për ballë në qytetarin mes. PD-ja mund të kërkojë një referendum, po them, që sigurisht PD-ja është duke e përdorur apologjia e tyre është çuditërisht në interes të plot politik me atë që u duhet tani. Kështu që e bëjnë përsëri për vete dhe E mirë kuptoj këtë, se në politikë është, ishte është një kali që po vrapon njëri dhe ky Kalorzi PD do që të hypi në vrapë sipër. Shumë mirë, sepse Kalorzi Rama i hypi njëri këtij kali, fitoi edhe një palë zgjedhje, edhe u mburr me 1 milion shuplakat edhe në sajt premtimit për për ndalimin e importit mbetjeve. Kështu që është fair, mendoi unë, në politikë. Kali kal mbetet. Kështu që një një referendumi kërkuar nga PD-ja, Me gjithë se është për interesin e vetë pëdës që një referendum po thuaj se 100% i garantuar se do të afitoj, që do t'ishe një shuplak mbrapsht pasaj, nga anë e pëdës, që është e dëshpërruar për një fitore, po unë themë, hej, është i mirë përitur, gjithës e sinë. Unë duat votoj kunder importit të plerave. Në dhe gjithdo mundësi gjithdo mjebet për këta, do t'a pranoj me kënajsi. Këtë jemi basë fanë, krybin e mëgjesit, The Beatles tani, All you need is love Pyjet janë nga hulta pra është Në cilën orë është protesta nësër Tek monumenti pavërsis në sheshin Tek parkurin i aty Primqesi që të gjithën nga Krab FM Dhe shumë dashuri Kjo është e kërkuar nga jeri hitting on a throne ever seen i should probably keep my pretty mouth shy straight for the castle hasley means that sure mac castle në klubin e mëqesit mëmqesit që çdo orë është në 88 un jam blendi këtu me Jerin me Altinin Holten e Valoren mëmqesit në mëmqesim ju nga 7a 90 në vault e clubfem në 100.4 edhe në ekranin edhe në clubfem.al edhe në clubfem.al po ku dogu tieni ju do të jetë uh, klube fem. Dani Mirëmngjesi, o miç, e shok. Sepse është koha për të dhënë një fitues e për të dëgjuar një zot për gjumur në klubin e mëngjesit. Un do jap dy fitues. Okej. Okay. Do jap uh, si fillim që nesër në orën 11 është protesta 5 8 9 i mbaron numri Altinit dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Oh, Bravo. Yeah. Dhe ku ka fshertas? Ishte anagrama Serena 911 Mbaronumër fiton kontrolën e pilotë mjekësor nga spitali Amerikanë Bravo Serena Kukaf shekhtas, mishtashur Huska kefshat është Kukaf shekhtas Huska kefshat Okej, okay, super um, Tani di gjonin kësësë Kojdes Ne jemi një vend i papërgatitur Sepse ne i jikim të vërdetave thelbësore të jetës dhe të popullit tonë Okej okay. 0692070222 mund ta kesh njohur për një moment atje yeri, por dua ta të, të lë me atë shije. Sapo ta bëj për servis pranë pastaj ta bëj shumë lehtë. Mritën okay. mendin atje. 0692070222 kush është personazhi që sapo fali? Shpirti ja për ju në klubin e mëngjesit dërgoj ju kujtoj se ju e zgjidhni muzikën sonë miq dashur. Mund vini në faqen tonë në Facebook, është facebook.com fraksion klubi i Mqjesit, facebook.com fraksion klubi i Mqjesit. E gjeni kollaj atje dhe mundet në statusin e fundit që kemi lëshuar të lini si koment kërkesën tuaj muzikore për uh, ditën e sotme tek faqja jonë. Do të na shikoni ne atje. Mendosur pas murit e do të na njihni. Ken ke vetëm parentin aty po s'ka. Ali nga ngrëguar nga The Weeknd, nga Bon Jovi, Guns N' Roses. Konje vetëm na thon mirë ngjesh, e ke barosish dhe nuk kërkojn këngë, po shumë mirë. Jay-Z, Kissista, Kissista. Nga kërkuar Era nga MC Kresha, e mirë është ajo? Shumë mirë. Era, era, era. Mirëmëngjes, do të kërkonte këngën ka kërkuar nga Justin Ferrero, Ferrero. Kjo është një kën nga Max Martin, nga... Kanye West dot vi, Stevie Wonder, Backstreet... Backstreet Backyard. Boys... Jo, be, e mbe një qërën e fjarën e Backstreet Boys, nuk janë kërkuar akomot. <laughs> Thetë mirësishtë. <tha. laughs> Ka që një kën nga Backstreet Boysave, që është të gjuar edhe këtu edhe që njëhet me titullin I, mm. I Want It That Way. Oh, Tanë, tam. tani, uh, kjo është një kën nga Max Martin, nga... Ai... I producenti suedez mm -hmm. I të tiri ka, ka për shumë këngë Por nuk është që është 100% shumë i mirë në anglisht mm. Për shumë dhe a i është autor gjithashtu i tekstit dhe i këngës Britney Spears Hit me baby one more time, one more time. Mm -hmm. A e i kishe i denë se Duk e menduar suedisht e duke folër anglisht Hit me baby one more time ishte Më telefono edhe njër tjeder Do më thënë call me baby ah. one more time Në mëndjen e ti <laughs> <laughs> Por më gjuaj Baby ve mbeti më mbeti me gjuaj. Tani për këngën, sepse se kjo këngë I Want It That Way, tek kur fillon thotë A jam unë zjarryti, I'm your fire, your one desire. Mm. Po. E di thotë ju shumë von, por kjo më pëlqen. Edhe as i ri nuk ka marrë vesh ndonjëherë se çfarë do të thonë. A jam zjarryti, a jam dëshira jote? Është shumë von, por kjo më pëlqen. Edhe thonë rrodhën mm. njerëzit <laughs> edhe e kaloj. Pastaj <laughs> kaq vjetësh uh, Backstreet Boys kanë folur për tekstin e këngës, edhe thonë që Çikur erdhi kënga, ne e dëgjuam, nuk është se na bën në një përshtypje, nuk e morën vesh, cili ishte kuptimi mm -hmm. i këngës. Pastaj studioja tha, "Shiko, o çuna, kjo kënga sikur s'ka kuptim. Edhe na sollën një version të përmirësuar, thoshte të... Të, të tekstit. Të mm tekstit." -hmm. Mir po kur e bën versionin e përmirësuar të tekstit, nuk po pëlqejrëm. Ritmi nuk binte, nuk binte mirë, nuk na nuk na ngjitej. Mm -hmm. Dhe në fund fare u vendos vom këngën siç ishte me atë tekstin që askush nuk e dinte se çfarë kuptimi kishte. Thjesht <laughs> ata po sjaronin Një farë mënyrë, e mbas bas... njëset vjetës që... Kja... Në mirë vënë. <gajti> kuptimi sekret i, i tekstit këngës nuk e gziston. Thjesht nuk ka kuptim. A sotan nuk e dinë zë që arësht... Pse a i thot, a jam zjarë i ytë, a jam dëshira jote, e di që jam shumë bonë, por kështu me përqenë. E më në rëmë të kajshë, të ndajt po të shkegë. To, të një, shtë të themun? Unë së di? E... Ordra. Ordra. Ndërhylet i Lori për. Mishim dëshir një Lana Del Rey. Foto. Një foto nga Lana Del Rey. Jo, ja, një foto andej, një zë kthej. Në temë. Tipopetë këngëna fun. Shumë bon preta. The greatest thaningasia, mi dashur në klubin e mëngjesit. Do të themi shumë shpejt në klubin e mëngjesit. Për kë? <coughs> Enex. Enida takoz. Mirëngjes. Ja ku e keni. Kjo është fun nga Asia dhe shumë mirë. Club e fun. the morning club on radio club fm 100.4 enjoy it people mirë se vini në kruinën e mëngjesit mi dashur përshëndesim që gjithë orën tani 8 e 19 minuta apo thuajse 8 e 20 dhe unë dua që të mirëpres në studio mikun ton Agim Baçin kritikun letrar i cili disa minuta më pas do duhet që të largohet në drejtim të qendrës rinore pranë sheshit Skënderbejn në rrugën e Kavajës këtu në krye të qytet për të lexuar në një Seri leximësh, nuk di eksaktësisht se çfarë ta quaj, por është një projekt shumë i mirë që ka vënë njerëz ndryshëm dhe publikun ë uh, i sjell bashkë në në në salla ndryshme, në vende ndryshme në qytet për të ndarë uh, në lidhje me librin, lidhje me leximin etj etj. Tregon pak kush uh, si organizuar një? kjo? Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirë. Ndoshta për këtë arsye edhe nuk prekem një titër konkret, domethënë, ndoshta për shkak se bashkë në në në, në... Mesila do të zgjedhësh sot ç't lexosh? Një pjesë nga Italo Calvino. Nga Italo Calvino. Nëse një ditë më u tha, nëse një ditë më u thar, sepse është tipike e e 10 versioneve që mund të mbaroj një leksuz, leksuz të ndryshëm, mbaroj e, një libër. Ke kemi folur për këtë bashkë. So. E kemi folur sepse është nga to libra që ja vlen të flasësh gjithmonë. Është mirë. Pra. E, janë 10 versione të një përfundimi. Mm -hmm. Pra, çdo një i, i jepet mundësia ta mbarojë librin sipas asaj që sipas dëshirës rëshves, tim, së tij, sepse në teorinë moderne libri është aq herë sa lexohet. Donë? Madje edhe ne kuaj lexojm në kohë të ndryshme, marrim gjëra të ndryshme sepse ka ndryshuar regjistron gjërat. Nuk ka ndryshuar librit në bibliotekën. Në Donë, në kështu që libri është kopje tjetër nëse ne lexojmë pas 20 vjetësh, pas 10 vjetësh, pas 5 vjetësh. Ë për shkak se provoja ajo nuk është më dhe, e njëjta dhe ë kemi ndryshuar ne para kemi ndryshuar për qendrim, për disa gjëra ose rimendojmë gjëra ndryshe. Ëh. Mm -hmm. Dhe ë ajo që është kënaqësi në fakt që shkojmë këtu pikë ajo që ne e kemi diskutuar këtu së sa i rëndësishme është të shkojmë drejt Përshëndetje, kur shkojmë në pandahir mund gjat, të shkojmë befasish se do të shikojmë pitut aty. Mund sikth të jenë debatuar gjat gjat kohës që tikin, që njerëzit janë orientuar ose mm. dinë se ku të shkojnë, dinë se cilët janë librat që i interesojnë. Po, e shikoj një gjë, po, më lutem, vazhdo. Përshëndetje. Harold Bloomi në profesorin e Harvardit Thellit që edhe autori i mirë shumë mirë, po ka një libër, sepse tezojnë. Ai orienton pikërisht këtë gjë që njeriu fillimisht duhet të orientohet nga librat që i duhen, ëh? Natë librat që i, i, i, i bën punë atij, domethënë mm. që i, qi i përshtaten aty, pastaj gjejnë libra të tjerë. Kurse Borges i thotë që për 20 vjetë shëjep jam msim në Letosin angleze në Buenos Aires, i thoya studentëve mi që në qoftë se libri nuk i pëlqen, kushdo autor tjet, sado i matti tjet, lëreni, nuk është për ju. Lëreni. <laughs> Megjithëse ishte është eh, personi që ndoshta thot një nga një nga shpreh. Borges e thotë në spanjisht, "Déjalo, déjalo." Mi në sprajat më duket që thotë që në thot, eh, nyinga, nyinga shparet, shpiket njeriu të ndyshim që libri është më i mahnitshëm. Mm Ëh. -hmm. Sepse thotë teleskopi është zgjatimi i syrit. Telefoni është zgjatimi i zërit. zërit. Ne, ne, ne. Parmenda dhe shpata thotë natyrisht janë zgjatimi i kruajt. Vetëm libri thotë është zgjatimi i imagjinatës dhe kujtesës. Ëh. Mm -hmm. Ne po shikojmë imagjinata dhe kujtesa janë pjesë e njerëzit, se e tashmja ikën. Ne nuk e kapim dot të moment. E ikën, në moment, e tashmja ikën, andangelet kujtesa dhe imagjinata. Si domethënë dhe libri është duke duke ndikuar në këtë pikë është në ato kontributet e jashtëzakonshme që na bën në mundësinë që të shikojmë para dhe pas. Hë? Hmm? Të tashmë ndonjëherë na ikën për duar. Do të thonë, hmm? ne po flasim të tani dhe duhet të quhet e shkuar, hë? Hmm? Në çdo sekondë. Është nga gjërat që që i mbeten lezi uh, le njerzimi do thosha. Po tani uh, Tirana e zonë është është kjo që po ndodh. Një një aktivitet është këy pra ku ti do të jesh në më trego pak vendin eksakt dhe orën eksaktë çfarë do të ndodhë aty. Është qendra rinore për do të thonë ngjitur me dhomën e tregtisë në, mm, në qendër të Tiranës. Do fletet për raportin e sotëm të të ishte reklamat e dikuam thosh. Pjesë e debatit të sotëm është pikërisht uh -huh. faqja mbi Libra, do të thonë koncepti i i lexhimit dixhital se sa ndikon kjo, domethënë dhe janë ato faqe ato të cilët kanë ndikuar sot dhe kanë faqe uh, atraktive në në internet për tërhequr lexuesin mm -hmm. dhe për ta çuar drejt librit. Domethënë, an ndikon, an ndikon online-in sot, e bllokon apo e ka inkurajuar. Okej. Okay. Mirë, le të themi pak për këtë. Më shërova fielë, unë ndojm, unë ndojm duke moderuar një takim tjetër. Ne kemi në faqen e libran janë dy paraditë një, një, një, par pa. një mëzite. <gjitë> jo do të thosha, do të thosha që unë unë vetojm në orën 7 tek mbasdite, pra tek Biblioteka Kombëtare për të për të moderuar, nuk uh, do të jem unë. Ke ke më vështirë se përkthim në humorin. Por por do të jetë Edmond Tupja, profesor, profesor Tupja do jetë atje, uh, Diana Kastradi do të jetë gjithashtu edhe Rudi Rebara. Në, në ato takim Për të foljur për Se sa e vështir është të përkthesh humorin Në faqet e librit Humori, super e vështir O funksionon, o së funksionon Nuk ka një mënyrë të zëndërmjet me për ato Por shpesh faqet në kontekste kulturore Në kontekste kohore E tjene të kërkon një shtri Jo, be, kemi marrë shpesh në për shumë që Uh, siç mund të si mund të ja përkthesh një tuaj e uh, mazegjis së Majthanës pra, sepse ti je që është vetëm ti si shqiptar no, shum, ose e si joma e së zgjës Majthanës kur i tha një politikan këtu ba, mund ta përkthesh like uh, zecho's mother një tuaj <laughs> Njit hua i që eri me vunez në takim I dhe you, you, you came after rice Ede pas të lave yes. Po ajo nuk e kuptojse <laughs> You came kiosh, after <laughs> <'ar> rice Po ku ta kuptojse që kësha në pas të përgjabë Ajo këthe oko në tavolinë dhe, no, dhe Se, a, jo tavoli pa që s'këshën gretë njërë Nësë që kënë nga i shëluem në verë t'ingë zuarë pas e re Now that the rice is gone Qa shë au? Në këshme orizina jo? Kështu që në herë në më të janë idiomat Në janë vërstina e janë vështirë mm -hmm. për të përshtaten ose do gjejësh analogjinë, ndaj për këtë si humori duhet të gjejë një lloj analogjie se mund të shikosh që ti shkresh gazit me një gjë, ndërkohë që ti e ditë të shikon si habitu se do të thonë të jep për këtë. Por por me çfarë po flisim pak për edhe për faqet digjitale, një repertyre është kjo, mbi libra nga Agimbaçi, Beti Njuma dhe Blendi Sari, që kemi hapur bashkë dhe janë bërë gjithë ata vetë atje. Po ka një, po, unë po shikoj, kjo nuk është faqja vetme sigurisht, ka jo, jo, ka më të tjera. Jan janë janë disa faqe që Jan disa faqe që po Lindin si po themi alternativa të reja, uh, komunikimi mes njerëzve që kanë interes për libra. Dhe kjo është duke ndikuar, me të drejtën, në mënyrën se si njerëzit perceptojnë titujt e rinj apo të vjetër. Ne ngacmojmë dhe depozitojmë, për shembull, po aty ka një bukinist i pikal që përveç se ngacmohet dhe depoziton, ai shet. dhe dhe shet, me mm -hmm. të drejtën, dhe ka gjetur një rrugë zgjidhje si tip librarie online, tëmë. Librat që dua është të, të, të uh, tjerë. Jo, po ka njerëz seilat i duan librat në shtëpi, ka njerëz që mm -hmm. si i porosisin dhe nuk duan të vijnë. Ka njerëz që si nuk i gjen këto libra në qytetin vetë dhe i duan të porosisin në Tiranë. Ka është ka dhe një industri po themi. Ka shqiptar që, që që duan të të çosh librin jashtë aty ku jeton sepse Absoluti nuk kanë librarike qytetit vetë. Kam shumë vet jashtë. No, Kemi dhe ka shumë no, nevojshme dhe do ishte kur e mendoj tani atre nuk ishte kaq e lehtë sa ç'është tani, po do ishte fantastike. Dhe e di që është <spac NhARS> fantastike, por shumë njerëz që janë janë jashtë vendit që duan vazhdimisht të lexojnë në shqip se ka një kënaësit të veçantë mbajturi të gjuhës aty, edhe që e kanë kartën e kreditit dhe përdorin normalisht gjithkohos, jashtë shtetit ajo është normë ë duan që të blejnë libra e tu vin aty ku ja marrëni që këto postaret që që i çonin jashtë po librin kishin 40% ulje e kishte politikë oh, po politike e ajo më pëlqeu domethënë se siç duhet vetëm për librin e promovonin mm. këtë gjë që me mm -hmm. sa duhet ka një doi raporti gjithë botuar që kur është libri nuk mund të jetë taksa njësoj si si raportasia Sish po ar... thosha kur lezoja Ali Pashën tha muajin përpara atje edhe e gjeta që Ali Pasha që ishin hequr taks, ai nuk vinte as një lloj takse mbi libri. librin. Atëherë Ali Pasha u... nuk ishte as bujar, nuk falte me taksat. Priste koka kështu, por te libri, te libri që selsuar. Atë urgjentisht duhet ta kujtojmë Ali Pashën tani sepse besoj që një nga ato që ne ja vlen sugjerojmë është që gjenden hapësira të mundshme që të leçohet tregu i librit ose Absolut. nuk besoj pavarësisht se edhe kjo është treg, domethënë dhe tënë, dhe kjo është ekonomia e tregut dhe libri është biznes. Poun besoj që është nga ato bizneset që ne duhet ta shironim sa më shumë nga nga nga, nga taksat mm -hmm. për për ta çuar drejt leximit, për gjetur rrugë pafund dhe ky lloj festivali leximit për shemb shërben pikërisht për të zgjuar këtë gjë. Mm -hmm. Dhe ndoshta ndoshta ndonjëherë vlen të rishikojmë sepse uh, mundet që të kemi rënë pre lajmeve që nga që shikojmë më shumë trinj për shemb duke duke lozur me iPhone dhe dhe uh, iPad. Mendojmë që janë më shumë ato që nuk lexojmë, por mund të ketë njerëz që si lexojnë. Absolutisht. Dhe është koncepti i i, i inkurajimit tyre. Për shembull, 3 javë më parë, ai diçka më shumë, uh, shumë. Uh, Matteo Renzi, kriminali i Italisë, kishte një iniciativë. Po. Nisëm shumë mirë. Ë uh, për të për të dhënë 500 euro çdo uh, italianit ri për për të bler libra. Çfarë është kjo? Kjo nuk është se me ato 500 euro ato do shpëtojnë. Nuk është se me ato 500 euro ato do të do të shpëtonë na ekonomia dhe do nuk blejnë libra. Por 500 euro libra nuk nuk tingëllon si gjë e keq, është një durat super e kënaqshme. Jo, jo, por kjo, kjo, kjo është diçka fantastike. Kjo nga, domethënë, kjo është diçka më shumë. Kjo është një gjë që qeveria tregon se kush është partneri i ti. tij. Mm, na partneris. Jo, ato që lexojnë. Pra, në një ditë sot me ku në shumë shkolla mund duket ose mund bëjnë shaka me ato që lexojnë, mund duket siç i thonë u peshkopi, domethënë, dhe mund duket ai dekurajohet nga kjo gjë ë çeverit duhet gjen zgjidhje të tilla që të inkurajojnë këto njerëz për të thënë që ti je partnerim. Ti je njeriu me cilën unë besoj që mund të ec më parë. Ti je njeriu ku unë besoj që mund të aplikoj ato dietë dhe dhe komunikimet e sotme për një shëqëri më të mirë. Pra shumë e rëndësishme që të gjenën rrugë zgjidhje këtu që për të thënë këtë. Pra simbolika është shumë e rëndësishme sa shumë. Tipo thua për shembull që në vend të importit Të mbetjeve mund të kishim përshëhomë një ligj për leximin e importit e librave, apo ti? Dramatisht. Do isha proper atë? Isha proper për atë. Domethënë le të marrim mbetjet si libra. Po. Po të ishin libra të të lexuar, punë e madhe. Është. Edhe ne i panumim libra të lexuar një herë. Absolutisht, absolutisht. Po vetëm një. Po. Edhe Edhe muzikën fletë të ngjitura. Mirë, okay, unë ta falenderoj shumë. Është njësi. Është mishdashutiran lexon është njëri nga nga ato aktivitete që bëndollin, po na vjen mirë që po shtohen si faqet online, si aktivitete që ndodhin që panairi sigurisht është i rëndësishëm çdo uh, vit në nëntor, por të mos jetë i vetmi të ketë edhe edhe kështu. Unë besoj se i kjo i orienton drejt një pike duke debatuar për shumë gjëra se si shkojnë drejt librit. Madje edhe informon lexuesin dhe e orienton më mirë kur kur të shkojnë në panairin atë ku mund edhe të shpenzojmë më mirë. Se ne mund t'hemi që ve lezojnë më shumë, por pastaj do ngrenë pyetjen çfarë lexohet. Ëh. Mm. Se është shumë e rëndësishme çfarë lexohet, no. po. Por këndjen mbasi ëh uh, Pas e të kegjëtë zhvërë Pas e të kegjëtë zhvërë Miltë, farinë dhe re shumë 8 e 30 minuta në këto momente mishdashur Miku ju në agim baxi, kritik letarë Dë shkojtë anitekë Qendra Rino rektu në kryeqytet Për të letzuar nga Italo Calvino Sot në mgjes Ready or not, here I come You can't hide Gonna find you And take it slowly Ready or not, here I come You can't hide going to find you and make you mine Yo. Now that I escape, sleepwalk or wake. Yeah. Those who yeah. correlate know the world ain't kick. Mm -hmm. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound lady, if I can fool the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course, when you D up and on their hearts. I kick a rhyme, drink, and moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. Wyclef's in a state of sleep thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, bank of look like a drag. I want to play with Pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again, a hooligan, no need to be king again. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, oh. Gonna find you And then yo, you yo, want yo. me Yo, I play my enemies Like a game of chess Where I rest No, no stress, stress If we don't smoke sets Less I must confess My destiny's manifest In some cortex and sweats so I make tracks like I'm homeless Wrap orgies with Orgy and Bess Capture your bounty Like Ellie and Ness Yes Bless you If you represent the fool But I hex you With some witch's fruit If you do do Voodoo I could do what you do, easy, easy. believe me. Front inch, they're gonna be heebie-jeebie. Right. So why you imitating Al Capone? I be needing Simone and defecating on your microphone. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. You can't run away from these styles I got. Oh, baby, hey, baby, cause I got a lot. Oh yeah Anywhere you anyway though my whole crew gonna know oh baby hey baby you can hide from the light go now Ready or not refugee take you low fuck the fuck so no, just straight up like on a 12 hour fly by in Panama who's run for cover nine wow. under pushing up flowers super fly true lies the what I told me i only puff fly with my food from like high i refugee from guatemala bay that's around the border like i'm cash this place ready or not yeah. here i come oh, you can hide hey, yo, nobody gonna find you Gonna yeah. hear back come on You can hide You can't hide. Hey, yo, nobody move Gonna find no you no. and make you one no no. be ready or not Here I go. You hear back come on You can know hide Gonna find you, you and know. take it slowly Ooh. ready or not Pa pa ra ba da ba Da ba ra ba da ba Mirëmëngjes. Ojë, mi, mi serioz. Mirëmëngjes. Unë shkoj me serioz. Mirëmëngjes, Ieri. Mirëmëngjes, Blendi. Huskaqe, Ieri në Huskaqe. Në Huskaqe. Në Huskaqe shaq. <laughs> Mirëmëngjes që të jitemi të dashur në klubin e mësimit çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10. Unë Blendi Ieri këtu. Mirëmëngjes. E gjithashtu Altini Olta. Mirëmëngjes. Dhe Lori. Mirëmëngjes. Lori. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. <laughs> Um, Zdo të premte Muzika është zjedur Zdo të premte Ju dhe të vini për të marë Durata dhe ne Kemi përtu dhe ne dhe bileda Për të parë Premierat Në Kineman Cineplex mm -mm, mm -mm, mm -mm, mm -mm. Po që nj ka një Ka da një sutim nga Harvardi Ta Që Tregon se Gjërat që Ne themi Mm -hmm. Fjala si na themi. Po. Mënyra si na jemi energjia që ne çlirojm, uhuh, mm -hmm. vjen dhe, dhe nuk bie mbi ata mbi cilët ne i lëshojm këtë fjalë, kur janë helme për shembull. <laughs> por bën një giro, giro, giro, giro, giro tond dhe vjen edhe ja, na kafshon mu në. Po nga mbrapa. Wow. Po. Ë, çdo gjë se ne jo, e kam pata, domethënë Energjia që njerzit xhirojnë, ëh, mm -hmm. është negative dhe është në planin afatgjatë diçka që do të të prek ty vet. Do të, të kthehet ty karma e pa. famshme. Ka shumë mënyra për ta thënë. Ëh, mm -hmm. e vërtet. Po doni pra. Le të thonë edhe komo përpara një gjë e tillë. Po, e thon shkencëtarët sot e ka thënë Buda, e ka thënë Krishna, e ka thënë Krishti, e ka thënë ëh. Mm -hmm. Mund ta gjesh në Kur'an, mund ta gjesh në Bibël, po që kujdes. Çuje që ta kam sugjeruar. Kan sugjeruar diçka. Ëm. Um, të dërgosh për 21 ditë, mm -hmm. 21 emailë mirënjohjeje për 21 persona të ndryshëm. Dhe kjo, thonë ata, ka për të ndikuar në një mënyrë të jashtëzakonshme pozitive jetën tënde. Çasjen tënde. Ëm. Mm -hmm. Dhe energjinë që shoqëron ty. Dhe delgoj çdo dit, një email për 21 ditë, 3 javë rresht, për t'falendëruar dikapo për diçka. Por duhet të jetë me zemër, kanë përshtypën, jo këso. Jo, jo, s'ka rëndsi, Erika. Kjo është gjë. Kjo është thjesht ideja. S'u mund ta bësh atë koturë. Si një punë për ditë. E dëgjova di unë nga ty tani për shembull. <tër> <tër> mund ta <'abusha> bësh edhe partner, <tër> se kanë përshtypën si, <tër> jo, që duhet dinj djesh gjërat që do të, të kthehen në një formë të çmendur. Po jo, jo, jo, jo. Një diskutim, një diskutim nuk është. Si? Për një email mirënjohje. Nuk duhet ta thuash. Ti bën dash me zemër, dash pa zemër. Unë përgjithsisht më pëlqejnë gjërat që janë nga zemra. Në ide mund të bësh gjëra fallco, por nuk shohet. Mund të jetë, mund të jetë me zemër, mund të jetë me zemër, por jo gjithë do ta kenë njësoj me zemër. Ja, absolutisht. Sepse po dish ashtu nuk do të funksionon edhe dot. Nuk funksionon kur the me zemër, diçka e ndier është sepse ti mund të bësh një mesazh dhe t'ia dërgosh të 21 personave të ngjashëm. Dhe kjo për mua nuk është diçka e bërë me zemër. Qoftë mesazhi është i ose është dashur. Edhe e ka post post. Ja, ja ke dërguar ti një mesazh. Ja, rekord, jam dakord. Sta po thonë, niset një, një ditë, domethënë ideja është këtu ieri që sepse mund të ndjesh ndryshe ditën e parë nga ditën e 7, sepse kur e fillon edhe ndjen që kjo gjë funksionon, mund edhe ti të hapesh pak më shumë. Domethënë edhe gjatë kësaj kohe edhe ti ndryshon. Më, më i gjerë, më i dashur. Pa, absolutisht. Por edhe edhe e, procesi, procesi procesi mm -hmm. i përsëritjes së kësaj, procesi mm -hmm. i uljes dhe i vendosjes vëndes para fakti që un do të falenderoj një njerëz i sot. Dhe duhet me ndosh për një njeri që ka bërëti që ka bërty mm -hmm. Në nëryshve falenderimit të ketë kuptim Mos të një pra. idiotësi që Mos tjetë ka të Falenderojnë nga zemra nga shpirëti o vla Edhe... Rofsh Kus... Thon... E pra e këtu po përpishishet E dhe një një një maini, po. emaili... <clears throat> duri, një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një Gajgau, pamon belgjen, është një gjë shumë e mirë. Okay. Dhe uh, kam përsipër të bën, të bëhesh edhe njëri më i mirë. Tanë këtë ka thënë shkenca i bën. Shkenca. Në këtë rast. Kjo bie fuqia e mirënjohjes. Tani dgjoni pak të qoni zërin, miq dashur. Edhe mendonin për fuqinë e mirënjohjes. Kujdes. Me jamini vend i pa përgatitur, sepse ne i ikim të vërtetave, thelbësore të jetës dhe të popullit tonë. Kaç 0-6-19-20-7-12-2-2 Dërganë në mesajët uajam Qa e në thonë Shkanthon mi, olt old. Prejt Zogaj jo. Neu mm. Edi Paloka no. Ben no. Blushi jo. mm. Edi Rama Këto në thonë në këte Në thonë në dhe Andriano aum, aum, aum. Adriano, aum. Celentano. <laughs> Adriano Celentano Në thonë në Andriano Celentano po <laughs> Kërkoj një krang mm. Okej okay. Po vajza. Mm. Keni gatuar ndonjë gjë? Çfarë keni bër? Keni gatuar ndonjë gjë? Kam bër një pilaf dje që se ke i den. Po jam jam, jam, jam mjeshtri i pilafit. Pa, lëra, oh. Jam jam mjeshtri i pilafit. Jam mjeshtër edhe i sushi. Jam i sushi i pilafit. ë uh, i specësave me me djizë <laughs> mm. uh, uh, dhe me salcë domate, fasuleve. ë Mish ran tigan kështu uh, të Kur do na ftosh? A disa duhet bëjmë ne atë grupi që keni, ne duhet të të vijmë për shkakun sonte. Mm hm. Themi që sonte do bëjmë të gjithë fasule. Apo mm -hmm. unë sot do daj. A dal. një gatim. Amba ti do dalë, s'ke bërtar. Dal. A do fasulet të anë çar. Edhe dhe i fotografojmë dhe fillojmë i nxjerrim në në grup atje, nuk e them. Mm Shikojmë -hmm. për shembull sa të bukura janë fasulet e jerit. Shikojmë sa çart groshe ka altini. Me sa sot kisha vendosur të mos bëja darkë fat. Ha. Drejt me ha, jotë. Drejt jo darkë. E dërgoonolta e thonë. Sa ke vjellmit. Oj oj. Bëjë ka. Ëh, do thotë jone ka bër burrin, thotë ai nuk është shumë shumë. Te që estetika po janë. Ai ma kalon. Shumë dëshishme. Shumë dëshishme. Mirë, ëh këta e kanë kërkuar sot në gjess duan ta dëgjojnë, kështu që kush jemi ne tuandalojm. Aha. Casey Stenga. Ës për Diamira. Jennifer Lopez më shdashun Clubin MJ'sit. Boricua. Jennifer from the Black Club FM Ayer lo sosteníamos con un mundo perfecto ayer a nuestros labios les sobraban las palabras porque en los ojos nos es el alma y la verdad todo no vacila en tu mirada Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero Ayer tú me juraste que este amor sería eterno Porque una vez equivocarse es suficiente para aprender lo que es amar sinceramente A C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 Djemë oh, dhe vajza, qërënë dhe gotësa Mirë se këni ardhur në krybinë mqesit mm. në Valea dhe Club FM 90, bikan, dhe sot në 100pikant Dër sotë muzikën në Ziniu, 0679 27122 0619 27122 A kemi ojt në dojnë fitu e së për dënë, zër i përqyumur është bëlluar ma mërë mëndja Sigurisht është koqo këgdhima Brabo Ne jemi një vend i pa përgatitur Sepse ne i jikim të vërdetave thelbësore të jetës dhe të popullit tonë 270 e mërënur i bledit dhe fiton një dhurat nga elektronik line Mi breja u qenë ishte dhe... zoti kokëdhima I ishte deputet i Parti mm -hmm. Socialiste mm -hmm. Tani! Pa! Kemi uh, titullin e një këngë Kjo mund tjetë e pështirë E di shpar për okay. Edhe, uh -huh. mendoj? Për po, mm -hmm. mendoj që të mos ju atë regoj as juve T'ju vua ikshu, sa ditë T'u në krypin e mqezit, por mm -hmm. bëj shaka Ska bër. Ju do të hasni edhe probleme. Unë nuk dua që <coughs> ju të vuani në asnjë jo, lloj jo. sensi. Tani, ëhm uh, Nuk mërziten. Ësht titulli i një kënge? Mhm. Mm do ne më vjen por e thonë që ka qenë një hit i madh. Jo shumë larg. Një hit i madh, jo shumë larg. Një zbulim i madh, një hit i madh, jo shumë larg. Okej. Okay. Që që këtu në tema kohor. Mhm. Mm Kaç po them? Dekort. Në djaj. momentin, tani dëgjoni Ky shklipi që duhet na bëjt me ndojnë për titullin e kësaj kënge Kujtës E të gjëvat? Pa mm -hmm. Po, më falni. Moha, vesh. Një sekondë dorin. Shumë mirë, 0692070222, cili është titulli i këngës që po kërkojmë midis dashur. Po kërkojmë t'i duin e një këngët një orë Nisur nga ky efekt zë norë Okej? Okay? Jo ky <laughs> 069 27 222 22. Dë jabim një super durant në krybin e mëgjesit Do t'a nisim me një orë nga primi e mosës Okej, okay, një orë nga primi e mosës Kush më s'jel? I pari t'i duin e kënë një ndë? Jo Qa t'i gjonë? Vem pa analist vogël. Po para të poje në mendje. Çfarë dëgjon atje? Ëh. Nuk është se komplikuar. <laughs> dhe një trompësh ayer. Po, po. Ai us diskutohet. Okej. Mirë, më lejo të përshëndes pak Sonilën nga Imara. Sonila, përshëndetje Sonila. Pasi na di që çdo ditë. Oh, përshëndetje. Shkëlqyer. Përshëndetje Imara, përshëndetje Sonila nga Imara. Përshëndetje edhe mamit, babit edhe të tjerëve. Antje rrotu. Tieni mirë. Ja. Taksoni. Na futën mendin. Po e di gjaka, e di gjaka Olta Po mi më i përshëndesë <laughs> Më në në të shrujt dhe qënda jo për ato Ni hao Ni hao të pranojë unë ty po Mos më bëjt në shqeqe Ej, misdashur, kemi një lajmë nga aktualiteti që të të hedhim në form pyetje dhe pyetjen dhe të të bëj Olta Jo unë oh, Pyetjen oh, e fund për të të të bëj Olta Jepi Olta Jepi Olta Kus është i dorhejshur i fundit nga partia socialista Ok, falim dhe i do Bravo Doon dhe Olta, doon dhe ptudit, e di shome? Kus është ai që ka ikur së fund me prate e kjo partia Zyrtarisht? Zyrtarisht tashme përpon Super Olta Ja dhe një fund për ty Shka për një fund? Shka për një fund? Shka për një fund? Shka për një fund? Shka për një fund? Shka për një fund? Shka për një fund? Shka për një fund? Mirë, falim deri, dojta Se nga të shmonde A do të me heqështi qafe? Jo, nuk do të heqë unë të qafe Po mirë më ma suajtë Nuk do të të shtyp me këmpë Se të heqën që Pa konfondo të uh, regojim Në klubin e më qesit se Qfar është uh, Shka kuj shërit, mi disë Bredi dhe Angelinës oh, yeah, yeah. Për qëfar janë zënë ata Po, ka dalë tani Ka dalë më në fundë Shë nga lehmet më të më të letëzuara Në internet Në këto website-et e website Fashe themeve e mm -hmm. gjera vekshu Por, për qëfar zi eshin Bredi dhe Angelina është pyritja E të da të reguim pak Pak më vonë, në rënë nërë nëndë Në, në këtu në klubin e mqesit mishdashur mjë E veç në saj, ollë ta Nuk di anpi recetën e saj të pilafit me fasule. Tani nëse kjo nuk ju mban të ngjitur pas jo, jo. radios, un nuk e di se çfarë. Ja fasulet shpar... si do japesh no, të pilafit. Bon. E lajtim po, patjetër. Pastaj i bashkojmë bash. Duhet të grirë holl çepa. Volta? <laughs> Duhet të grirëm çepa. Ëh uh, dhe mbasi e gririn holl çepa. Kjo është fasule apo të pilafit? Kjo është pilaf. Pilafit, po. Kemi kemi galli, dhe ja un preferoj ta bëjmë me lëng mish i pula të zier. Mhm. Mm. Sepse ka më shumë shije ashtu. Por në fillim fare. Do të do të grim çepën, do grim ta grim hol. Do të nxehim në ose në tigan, ose në tenxhere, do të nxehim vaj. Mm -hmm. Po duhet në fillim varet të nxejm tenxherën. Nuk i hidhet vaj në tenxherën e ftohtë. Këtë është gabim që bëjnë njerëzit. Duhet të nzehur një tenxheria, pas sa i hidhet vaj dhe mbasi nxehet vaj. I hidhet çepa e grill hol. E duhet i jamim derisa të vinë atë trans translucent, pak, kështu që fillon të bëhet ai dukshëm diska që e bëva fillon ndryshonë në tjetë, a ishtë momenti kër ne e hedhim ORIZIN edhe eskushim pak me që evë në tjetë o duaj që ta mbaj së spansën e plotë nuk duaj që të tregojnë më shumë sepëse kush për e dritë okay. pas lajme jo, jo, do, pas, pas dhe. lajme o, jelë, <laughs> dhe shita si të durojnë nuk e ti Gjusif no. e rejim ish dashon në krybin e mëgjesit volevo te nuk javim sekret ka qëtë kthejemi pas pak mos arroni kush gjen tingullin ose titullin e këngës të titruar atje ma të trompën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 I don't know. I don't know. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në vallet e klubeve femër në 100.4. Mirëmëngjes të gjithëve. Mëngjes mirëmëngjesi, Mir më Jeri. Mirëmëngjes Blendin. Altina Olta dhe Lori. No. Mirëmëngjes. Sot mëngjes me ju miçdanj nga ora 7 deri në orën 10. Jepi përgjigje vet, pyetjes për që vetë bëre Olta. Po bëhet fjalë për Ben Blushin. Po, brap. Bravo. Që pra. tashmë zyrtarisht nuk është më në Partinë Socialiste. Tet 4. Por është në Partinë? Evet. Tet 4-0. Ka emër parti apo? Nuk e di. Se di. S kemi akoma informacion. Ja, nuk e di por do të bëjmë. Je vini dhe fiton dy biletë për në pistën e patinazhit në Ring Center. Në Ring. Ring ring ring ring ring. Sot the MNM të njëra nga ato këngëta veta. Mhm. Këu? Në në në në, si them dos fiale, janë dhjetë at pistë. Oh, çes. Jam pi pi pi pi pi, për sikur son si. Give me Give me the tingle in Danny. Ësht tingle i Mishdan, ashtu që ka kriptuar titullin e këngës të njëjtor. Ju do e dijoning the tingul dhe të mëndoni për titullin e një hiti. Mhm. Mm, mm Nikanga që e kemi luajtur, e kemi bërë telef edhe ne me stjerave, fajtor pa. për këtë në club e fam. Po ja vlen ta. Këtes. Ciao so, je, ciao so, je e so. tu. Him for the weekend. Jo jo jo jo jo. Oh, no. The horns. Za të tjer. Jo. The horns. Jo. Yeah. Sweet child of mine. Jo. Nga nis kjo lëndë. Mm. mm, mm, mm. Kaubardun ka pëlqej shumë kjo loj. Amë. Seriozisht. Moshu se ndagram. Më <laughs> <laughs> duket se do e zvoncoj. Është një këngë e Hanos më thot dy kusht tjetër. Ja, më ja. duhej të ishte që më stonim këtu. Është një këngë e Filanit. Ne duam një titull këngë. <laughs> jo, një këngë nga kush? Here comes the bright. Ëh? Jo, Gjigina ja, po jo. Here comes the bright again. Ka këngë? Ja. Është yeah. Here comes the sun, e di un, po. E ndoshta nga kjo që Here comes the sun. Po presim më wow. <laughs> <laughs> shumë. Wow. Sa që je. U lëksa shumë me kujtesë no. me këtë këngë. London mm -hmm. Beat? Po, po. Po. I've been thinking about you <laughs> Mirë mqesi që të gjitha, mirë mqesi që të gjitha Jeni me kluben e mqesit në Valea dhe Klab FM në 104 Edhe në ekranin e klab dhe vës Ben Plush i Braa ka bërë një letër të hapur mishdashur Për gjith, socialistët e rritiklua është kruan gazeta Panorama sotë mqes Letra deputeti socialistë, Rilindja dhe pëtë për sabotojnë referendumin për importin e plerave Dëndri pëdës është nusja wow. Wow. e rilindjes. Wow! Saj bukur kërë, edhe një artjuta. Ishte shumënën. E gjetur është. E goditur. Mund t'jesh mm. dëndrë, por në faktri nusë. Ata shën grienë qdo ditë në mëngjesë, dhe ndajnë delirin me salirin, salirin me ilirin dhe ilirin me delirin, oh. pastaj me radhë fatmirin me bamirin, dërin, shpëtimin nga pari... Parimin liken garimin Hasanin nga Kazanin, Shukriun nga Sardiuun, Marko nga Carkun, Vrasasin nga Marsin, Kapsin nga Hapsin, Shalsin nga Shilarsin, Patokun nga Bosi, Kochun nga Patosi, Qimen nga Kosi, Qullin nga Klosi, Closin wow. klosi, nga Gjushi, Town nga Askushi, Blerimen nga Dushi, Elisën nga Sushi, Doganën nga Kaushi, Ndezin nga Prushi, Tatimen nga Pushi, Puplon nga Kapo, Shifidin nga Varoshi, Lezhën nga Ndoshi, Kavajën nga Roshi, Gramozin nga Qoshi Edhe edhin nga koshi Njim pyet e kamerë Njim pyet e kamerë Gdo dhe njim pyet e kamerë E bugur, ishte shume bugur Njim pyet e njim pyet e kamerë E dhe u lecua përën Duket së teks Take that! Take këtë njim pyet e kamerë Po me bjerime në shpati Dhe ishte njim tekst shume mirë po rapë Athëma? <range? laughs> Besoj se pa Na vërnë njim rap mo ati Na vërnë njim, njim bazë regge Cak e ti? A mund këndohet kjo? Njim bazë regge të themë Po merre pagë, ngrija, ngrija fak shtruar. Ri ensom ngjisën ndan dhe oh. lirin me salirin, salirin me i lirin dhe i lirin me ndan dhe lirin. Pastaj merra famirin e ndan nga bamirin. Shpastimi nga parimin liken nga arimin, asanin nga kazanin, shukrën nga sadriun, markun nga cakun. Wow, bravo. Jo yeah, jo. Yeah. Nëse do ta don, don, donçi gjak. Kam përtypen që do të jetë mm, ritëm. E ritmi i shkand. Çullit nga klosi, klosi nga djush. Ta nga askushi, blerimen nga dush. Elisën nga sush. Doganën nga kaushi. Ndezin nga prush. Takimin nga fush. Bublën nga kaposh, i dëli nga varosh. Lezën nga dosi, kavan nga rosh. Gramozin nga qoshi dhe edhin nga kosh Bravo, bleni, bravo Mirë, e ka për ritme Bravo Po të shne unë, bëmblushe i ka shkuet, unë Po i va transmetoj Po është tek, tek si këngës është tek Fasha 3, Gazeta Panorama sot Fasha 3, Gazeta Panorama Keni visht dashur Mirë, të qo, kur të këthejmë i këtu në klubin MCS-it Dhe në të qemi pak muzik, po kur të këthejmë i këtu Do të kemi Suelen dhe Romirin në studio Ata kanë fjetur bashk Janë zhuar, që okay. ditërisht po bashk, po bashk. <laughs> Dhe bashk ka në ardhur sotë mëgjes Ka një shfaq e që atë një jet me ty Bashk do t'jen edhe në sken Po, në këshu që Do t'i presim, presim bas pak të më studio Do t'i dy artista dhe t'flasim pak për këtë shfaqen ere Por më par One Republic në kryu në mëgjesit Ora është nëndët të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të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 But don't tell me the truth oh. Whoever I know There's a shadow of you I know I could try Looking for something new Could ever make me feel the same Make me feel the shame, shame, shame I know I can lie, but I trust Get back to Glindi and the crew on The Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it, people! Jemi t'lidhur që pre shumë kosh me njëri tjetëri, nuk mbajet mund që kur. E me gjitha të koha ka flëtoruar për në? Kjo e ka një shpegjimi, ka di qëka që nëmban t'lidhur bashk? Gasoria... Gasoria drama e harmonisë, pasionit. Kjo është thë ky pse jemi ka shteliu në teatër. Kështeli se si suksesit mire. Kemi një jetë të tërë. Edhe do dë të vazhdojmë kështu deri në porjetësi, jam e sigurt. Çfarë po shihim? Ka zgjitur azh azh më nuk po shija nuk ishte femër ajo pas me? Atë e, e, e zgjita po nuk po shikoj. Shikojë një femër pas shpinës time. Nuk të Ori ti. Ori ti. So, po shikoj asgjë po. Mos kuqetësh mos më një femër pas shpinës time. Jam shumë e ngushëlluar se çfarë. Mos kuqetësh mos po të kushtojë as për botë chimoj. Ej aku fillon sërish. Mirë se keni ardhur në klubin e mëqyesit miqdashur Suela, Bako dhe Romirzalla, bashor në jetë. Kolleg në sken janë uh, këtu me ne. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se mirë erdhët. Kjo juaj uh, një jetë me ty, është uh, komedia që ju po vinin në sken tani nga Erion Kama. Është në datën 1 nesër, në, në datën 2 pas nesër, pra në të shtunën e të dielën në orën 19:00 në sallën e teatrit kukullave në qendër të qytetit. E jam shumë i lumtur që jam të, të dyve këtu në studio. Romiri ka qenë Suela Mirserda. Mirë se u jesh. Çfarë na thua për uh, për një natë ty po nisi me ty pak? Ëm um... Okej, okay, një jetë në ty ka qënë, shfaqë e ime e parë në, si tush, në dy vjetë që unë pa nga zhëmë në teatrën Aleksandar Mojësi, se punë me, pas e kam qënë aktore herët, u diplomova, punova go të gjopas të e kalovan televizion, punova se regjizore, dhe u jam rikëthër teatrit. Shfaqë e parë e plotë, me një rol të plotë, me partner në skenë, partnerin tim në jetë, Dhe me të vërtetën e kam shijuar pafund sepse ka qenë një proces shumë i këndshëm, dramaturgjia është është shumë shumë e freskët, shumë e ëmbël, shumë jetësore, mm. gjen veten kushdo. Edhe emocionet e premierës kanë qenë vërtet forta. Për fatin tonë të mirë kemi arritur deri këtu, kemi dhënë disa shfaqje në për disa skena dhe ka funksionuar, publiku e ka pritur shumë mirë. Po bëjmë përpiqjen tonë për ta ton mbajtur gjallë dhe për të vazhduar me të. Po Ja, për mimësa duket duket interesante vetëm që dua, ro mirë nëse na shpjegon pak. Uh, kush janë uh, kush janë personazhet? Çfar çfarë ndodh në, në komedinë? Do ta theksoj, është komedia një jetë me ty. Po, uh, personazhet në komedia janë tre, është burri, gruaja ve vajza e fotokopjes. Pra është Ajo s'ka emër pra. Ka emër ajo? Asnjëri s'ka emër në fakt. Ajo ashtu pra, s'ka, okay. Nuk ka emër. Vajza e fotokopjes në fakt është sekretarja e e burrit dhe në fakt nuk ndodh asgjë në kuptimin thasi në skenë. Nuk është uh, eksaktësisht. A... Nuk <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> e hash si ju duket. Yeah. Uh, okay. <laughs> <laughs> to <laughs> po. Kjo është vetëm shfarje, nuk ndodh asgjë. Po vërtet nuk ndodh asgjë. Në kuptimin klasik të fjalës, pra nuk ka tradhti, nuk ka, uh, si thosh, advent flirt. Mhm është i fliert është është i fliert që ka të bëjë më shumë në fakt me fenomenin e përgjithshëm që që i z burrat me moshën mbi 40 vjeç që fillojnë të përjetojnë një lloj rinie të dytë dhe fillon dhe ju duket vetë si 25 vjeçë dhe fillon disa interpretojnë si krizë, ëh, është kriza e mesmoshës. Jo, nuk është krizë. Ti e ke kap shumë mirë. Vetëm di të pjesën tjetër të krizës. Un jam vetëm mbi 40 vjeç dhe nuk është krizë. Okej, të... nëse më blesh një makinë të të sportive, siguroj. Ti je 20 vjeçës, 40 deri 49, kështu që ke kohë. Po sigurisht, italianët thonë jeta fillon mbas moshës 40 vjeç. Po italianët, tash ne shqiptarët po e provojmë to vitet. Nuk e dimë zonë ndaj disa. Po. Ideaja është po thosha që pikërisht këto, si thuaç, të themi flirtet, po i thonë mm -hmm. me flirte, se sjanë si flirte në fakt, janë më shumë tentativa të këtij burrit për të për të dukur si i ri nën sekretarë, sekretaria bën disa lojra mm -hmm. për të, si thuaç, ajo los me me me këtë uh, shefin e saj. Në gjithë këtë situatë ndryn gruaja e cila uh, i ka puni një Moment, moment të, pra. të vështirë dhe aty prishet gjithçka dhe tipe tipe jelizore pra. Unë pastaj bëhem pa jelizore dhe mm -hmm. kërkoj divorc. Ëhë. Mm -hmm. Edhe edhe kaq shpejt, menjëherë, menjëherë moment të vështirë. Po, po është <laughs> <laughs> <laughs> një si moment shumë mm i vërtetë. Fakt, në fakt, pas së sheh në e fortë. Fakt, kjo këtyre më është një moment kulminant i komedisë, po unë prandai tregova pikërisht, sepse në fakt komedia nga fillimi deri në fund merret me me të gjithë jetën e këtij mm -hmm. çifti të burrë-gruaj. Dhe e bukurave gjetja e komedisë dhe e erionit në rastin e Konçërit, është mm -hmm. edhe. Tani po, erioni e ka shkruar dhe po e bawa në skenë. Pra është vetë regjisorit dhe shkrimtari, po. Gjetja e erionit është që e historia tregohet me me dy versione. Pra, po të marrësh. Me tre versione. Pra secili ka ka mëshërimin e vet. Po, edhe edhe vajza, në rastin kur kur në histori hyn də vajza, po fillimisht kur është vetëm burri dhe gruaja pa pa hyr vajza hyngë fundi diçka. Ëh, historia ka dy versione në të gjitha etapat e saj, që në njeje, që në dashuri, që në fejes, që në martesë dhe është trajtuar ashtu siç ndodhur në dom kur ne ulimi me miq me shok me shifta ndryshme kur ta zëm uh, un them uh, ndodhi kshu kshu kshu dhe ndërhyn uh, Suela thot po ti mos trego gjysma ministr, mm, gjysma edhe mm, gjysma mm, tjetër. Në fakt ka ndodhur kshu kshu kshu. Perse fakt është, është. Në fakt gjithë në fakt, në fakt gjithë secili prej nesh thot variantin e ti ku Në atë variant ai është më i miri. Ai është okay. Zakonisht çdo situatë <gjit> ka pak. Tuti edhe mua kështu më do. Edhe është me saktësi versioneve në fakt, <gjit> se, edhe, jo edhe ty të ndof. Tanë, tani tregoni pak se kjo është është e bukur edhe edhe dua vetëm ta eksploroj, ndoshta për bën edhe pak kuriozitet për për publikun, pa po fakti që ju jeni një jetë bashkë, është koha e gjatë, jeni një çift i vërtet. Edhe duhet luani një chip në scan. Kjo ma merr mend ja ndoshta, ndoshta gaboj, ndoshta është krijete kundërta. Unë sem aktor, po deri diku mund ta lehtësoj pak. Do të thotë që ju mund ta sillni marrdhënien tuaj të vërtet. Ato edhe shamatata, sherrët, gjitha që janë normale në jetë, chip, edhe ti ti ti sillni aty dhe ta bëni akoma më më real. Kjo është kjo është çfarë ndodh, kjo është jeta jon, është kështu apo apo e vërtet është thon fakti që ju jeni burrë grua vërtet. Unë them, në fakt nuk e di se si do ishte ndryshe, por sai sai jep shumë ushqim te çanoret çift në jetën reale, aq që dha ndërlikon pak punën, sepse mm. i shohim njëri tjetrin si partner, nuk e shohim si kolegë. Një no. Se ju vini edhe në të njëjtën në të njëjtin profesion, jeni jeni shumë afër, se zakonisht ndodh kshu financiar me sportistë, e ke parasysh po. Pas kur ti. Gimnaste. Po, ndikon në jetën në jetën reale, imagjinove në skenë. Në të vërtetë, në të vërtetë unë javë fundjavën që shkoi, ku që ishim përsëritmësh faqen në sallën e teatrrit Kukavës, gat shfaqjes pata një ndjesie në lidhje me këtë pyetje, e cilën me tëm drejtën na e kanë bërë shpesh mm -hmm. dhe për cilën me tëm drejtën unë kam dhënë pothuajse gjithmonë një të njëjtë përgjigje, që në fakt atje në shfaqje ne jemi 50-50, gjysma çifti vërtet dhe gjysma çifti i krijuar. Në fakt unë këtë po e them për herë par, të parë që tregoj me sinqeritetin e fund te këtë ndjesie pata fundjavën që shkoi në shfaqje. Unë nuk kam lidhje fare me atë burin atë të personajë A i shumë i lidhjë? A Soela As, jo As... <laughs> <laughs> uh, uh, Pas ke kuptuar shumë banë, nuk kam kuptuar hëndë Nuk e di pëse, po unë njafë si shkojë e ku tëse Nuk kemi lidhje farë Qoftë Soela, personaje pa. që uh, bëjmë unë dhe Soela tje Nuk janë ju, nuk kemi ashtu Jo, nuk dhe qoftu, qoftu, qoftu, nuk dhe Soela nuk është gjeloze Po, por kë mund ta bëjmë interesantë se jo mund po mund të ishim edhe kështu. Po. Për më më për mund të mund të diskutonte teatri ta provojmë. Ta provojmë mirë në shtëpi. <laughs> <me qap> <laughs> <provoj> <laughs> dhe më të jap dialogun në shtëpi apo më në shtëpi. Dhe ja, ju duhet një sekretare. Unë nuk kam asgjë aq i dhunshëm, domethënë, në sigurisht. Pastaj për sa i përket sa i pjesës tjetër, unë nuk kam njetën tim me një vajzë fotokopje. Nuk e ka profesionin të tillë, se më qira fjala. Në lidhje në lidhje me pyetjen Vilma qi luam vajzën e fotokopës Vilma Odov në, në ato fillime në prova duke editur shumë mirë që ne jemi edhe burre grua në një jetë, domethënë, <laughs> kishte një lloj si thua stepjeje. Ëh, një lloj stepjeje, domethënë, <laughs> dhe, do dhe. shum shpesh kam ikur nga provat dhe <laughs> e, i kam lënë që të vazhdonin. Po iku <laughs> <E, kum laughs> një moment Suela fare, ikun në Francë, ikun në Kan. <laughs> shum lart pas ka shkuar. Ato koqë uni ka fare, ata nuk punuan hiç, megjithëse on tash tani do. Jo që punuar shumë, që gatyr po tim treguar gjithë. Ashtu tha, sikur s'kan punuar hiç. Ma kan thënë që s'ian parë fare. Sa punë kanë bër? Po gjithsesi, ëh Duket sikur duket duket sikur është argëtuese çfarë çfarë ka qenë pritje nga publiku, çfarë keni marrë jo, ndonjë ndonjë koment nga miq, dashamirë, njerëz që e kanë pafaqe atë modestin. ë uh, komentet për shfaqjen kanë qenë shumë të mira. Do të thënë ajo Kjo është jok... për ju, për autorin, për gjithë. Për gjithçka mm -hmm. për shfaqja. Do mm të -hmm. thënë shfaqja komunikon, të gjithë thon të njëjtën një gjë thuajse, sikur ke qenë pas dërës shtëpisë time ja ku ne familjarët. Ëh. Mm -hmm. Sepse shfaqja, siç e thash, dramaturgjia është shumë afër të gjithëve, domethënë, të edhe ne vërtet nuk kemi ne ata prototipe të personazheve që që dramaturgjia trajton, por të përafërta mm -hmm. konflikte mm -hmm. kemi shpesh. Sigurisht. Në lemingu të përdem për teatër, unë s'e kam parë shfaqjen dhe prandaj dua të mësoj për ju. Po. Ajo trajtohet atje, sidoqë e marr në komedi edhe do të argëtoj njerëzit. Trajtohet të gjithë fjeta, domethënë që nga ngjizja e lidhjes së çiftit deri në si këto mund të jenë dy histori paralele të parë. Dhe të parë krizë, kriza, domethënë do vija me me çiftin e dytë. Po kjo do vija me me çiftin e dytë. Jo, ideja ideja ime është ë vëmendja që njerëzit kanë nevojë ta kenë. Që ndonjëherë le ta pranojmë të gjithë që kemi në çift për kohë të gjatë rutin lodhja kjo tjetra edhe fillon edhe ato gjërat e vogla që bën të ralla sa koke ndihem se si po lejon <laughs> <laughs> ëh do të thotë gashë. Do do të them se një ditë ka nevojë për vëmendje, dhe ne ndonjëherë harrojmë që kjo vëmendje është e nevojshme edhe për bashortët e njerëzve që janë në jetën tonë. Dhe kur vjen nga një vend tjetër, edhe pse mund të jetë krijete pa faj, mëndje tregojnë që flirtet, sidomos ato në zyra lejohen, edhe pse dihet se nuk do të shkojnë. Andaj madje vajzat e reja flirtojnë më shumë me me po themi me burrën në një mosh, duke ditur që rreziku që të keq kuptohen është më i vogël, por që çefi është tek vërtetim dhe jo për ta çuar diku tjetër, por thjesht për t'u ndjerë i vlerësuar, për për të për për për pasur pak vëmendje, dhe kjo na pëlqen në lëkur, qofshim të shkurtër, të gjatë, të vjetër apo të rinj, të zinja apo të bardh, na pëlqen vëmendja nga njerëzit e tjerë. Kjo kjo është serioze. Kjo është me, kjo është, kjo është serioze. Dhe mm. Mm. Ja kam thënë verion, nëse në rastin konkret duhet të kishte edhe një rast për gruan. Flirton dhe gruaja, dhe shtë që të mba gimin e burit. Kjo mund gë... Kjo është i defekt shumë madhë dhe dhe dhe. Nuk mund të flirtoj. E rioni ka rëndë dakor që kjo i mund gënë drama dhe gjithë. Ashtu, shërdi ak. Po mund të ketë njërën së tjetër. Kshyshë, pra nesër në orën nëntë mëdjetë, në teatrin e kukullave miqdashur, mund në mes të tiranës në sheshën Skunderbej, Edhe gjithashtu të dieni se salla e teatrit të kukullave ka një, ka një kuptim të madh në lidhje me pa, teatrin e kukullave. Në sallën, po, vërtet, po, diete, po, diete. Sepse krijoan këshkuptime, ndërkohë që ajo është në sallë shkëlqyer për mm -hmm. teatër dhomë, teatër me pak personazhe, marrëdhënia me publikun në shkaqë ëmbël kaq të ngrohtë, janë, janë shumë afër po, akustika, po, nuk i kemi mbyllur shumë. Po, është një sallë shumë simpatike. Është më un, intime se un, sa salla standard, po un kam dëgjuar shpesh nuk kam parë më thënë drejtën pra nuk e them me, me garancit plot por kam dëgjuar shpesh që ka salla të tilla pafund në në në çdo qytet të themi të Italis apo të patjetër patjetër qytete të vogla me salla po qytete të vogla të cilat sigurisht edhe qytet edhe vetëm vaja po ashtu salla ku um, pastaj ajo sallë është një sallë e cila ka një histori ka qenë parlament i shqiptarë të Shqipërisë apo patjetër ka kanë arkitekturë shumë interesante akustikën e ka shumë të mirë e uh, arredimin të themi uh, të sallës me ato lloza simpatike që duon dhe është vërtet sallë shumë e ngrohtë. E them shumë shumë i sigurt këtë sepse e provova javën e shkoj dhe edhe në kuptimin në sensin e e komunikimit me me publikun mm -hmm. profesionalmente duke parlando mm -hmm. po them. ë uh, Ka një kështjë kuptim të madh. Në përgjithësi publiku ju në e ka haru rrugën për për këtë për tek teatrin përgjithësi, po themi këtu janë ndjegur salla e Akademisë së Arteve, nuk nuk e nuk e përdorim fare. fare, që mm. atje mund të bëhet një shfaqje, apo këtu, mos përmendë. Jan disa salla, mos përmendë salla të tjera, të cilave ndoshta nuk do t'ju vinte mirë, po të thosha që e, e kanë ha, publiku e ka haruar rrugën. Vetëm salla e Teatrit Kombëtar mbahet me me një shemë më shpirt, po po funksionon shumë mirë. Me shumë mirë që po funksionon. Edhe në edhe në sallën e teatrit të kukave, njerëzit duhet ta ta, ta mësojnë rrugën dhe ta dinë që edhe aty bëhen shfaqje. Edhe përpara shfaqes sonë, janë bërë shfaqje të tjera, kanë bërë një shfaqje ku diunë më të tks... shkëlqejë. E, e Mandre ma ma ka pasur një shfaqje. Apo apo dhe shfaqje, shfaqje të tjera. Shfaqje veç shfaqje koncerte me me një muzikore. O, okay, një mini koncert e kanë pasur. Po, po është mirë. Pra Uh, ka, një ka, ka, ka një lloj stigma është aty po letra them ka një lloj ka një lloj kështu mentaliteti që oh uh, po ke, ke kukullat po çfarë do bëni ke kukullat do bëjmë atë që bëhet në çdo sallë teatri do vin të shohë një shfaqje me tre personazhe me një skenë Komode është ngrohtë, dukesh as ftohta, uh... as fryn, as bie shi brenda, as E bukur është të jesh skeptike tu ndjej kukulla me gjithë. Nuk është ja ja, më jesh në sakat. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Nuk është ide ke, po ke publikisht, la kish i provuar meskë. Para se të thonë shfaqja, ty ndëj një dorë me një kukull. <laughs> <laughs> Po shkojë, uh, Mirzadar, Nesër, pas nesër, Suela Bako, Romir Zalla janë këtu me ne jo për. Mirzadar e juve, me çfarë pasur. Po do të vinim, do të vinim me me shumë kënaqësi. Jo do të vinim, do të vijmë. <laughs> do të vijmë. Pra, jo po sa do t'i ftoni, më thash të iftonim, pra, të vijë. <laughs> <Do> <laughs> po juve me kanë gjënë mirë me ju faleminderit do do të vim do të vim me shumë kënaqësi realisht sepse jam jam jam sinqerisht i ndjellur nga edhe yoshur nga nga shfaqja jo sepse ju jeni këtu do t'ju them thjesht shikoj se kam thënë në diku tjetër nduket sa keq që në në prodhustio të tilla ftohen aktorët që luajn dhe nuk ka mundësi të ftohet ndonjë spektator Domethënë un jam i bindur me 1 milion që njerëzit pasi dalin nga shfaqja dalin të të kënaqur, dalin të si thush të si më të lumtur, jeta duket si të më, të më, të bukur. Qeshur, më e bukur, më <laughs> fillojnë të mëndojmë, fillojnë të diskutojmë. E bën ata jashtë se i kanë i kanë sistemuar gjërat. ë uh, nxjerrin një person anti me kamera dhe fillojnë i marrin ato e dhe dhe, te teatri. Te drerat e Tiranatit do bëjnë një trailer të vogël sikur disha as sot këtu Flasë i publikë unë në trailer është provuar, nuk kësë të funksionon shumë Njësë i t'impostohen, fillojnë edhe yeah. flasën the A ti shonë ndonjë njërë A ti shonë ndonjë njërë Më kanë ndonjë dhe mua njërë Me këtë dhe mbëtë mbëtës, s'ka lidi me do Më farë një filminë Filminë Tom Hanks uh, uh, Coddy Da Vinciët Që mbaron mm. me Apo se ishe Angel's Nuk e ti Angel's and Demons A foti gjumi Në salë, në kasën që, isha shumë i lobe, isha okay. shumë i lobe, në kire ma, kam tjetur gjith filmin, edhe sa dalë atje, më del njëra, kështu me i mikrofon të matë, ku, ka shumë e ndojë për filmin, e, dhe isha shumë i pukur, dhe, ato efekte të të të të shumë, ndër, ndër, shtu, falim dhe shumë, Romil Zala, Suela Bako, bashkësor në jetë, bashkësor dhe në skenë, një jetë me ty qëhet nesër, pas nesër ora në të ndjetët salat e atrit të por pak u gula është një komedi e vërtet nga erion në kame. Kthejmë bas pak Switch Out of Mind të një orë është 9.35. Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ajt, a, e, dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mëgjesit. Ka një grup i lache që bëjnë të shtosh në pesh, por kjo nuk do të thotë se po pive njën nga ato, shtimi në pesh është e pa evitueshme. Nëse ti je në djenit të faktit se i lache që po përdor të shton kilet, mund të marrësh masa për të parandaluar këto efekt, ja cilat janë këto i lache dhe masa që mund të merni për të anulluar disi efektin e Antidepresantët, më të përdorur botërisht janë edhe medikamentet që i bëjnë përdoruesit të shtojnë më shumë në peshë. Kjo ndodh sepse antidepresantët punojnë duke bllokuar receptorët në tru që përthisin serotoninën, roli i cilit është të punojë si një neurotrasmetues dhe i bën qelizat nervore të ndihen më mirë, ose thonë ndryshe, më të lumtura. Ndërsa ajo ka një efekt pozitiv për ngritjen e humorit, vihet rëse nga ana tjetër shton kërkesat e trupit për karbohidrate, ndaj keni kujtesë. Kokrat për kontrollin e lindjes. Disa prej kontraceptivëve të përdorur nga femrat mihen se rrisin shumë peshën trupore. Duke qenë se në përbërje ata kanë hormonin progesteron, ky hormon ndikon shumë edhe në shtimin e uris. Një pjesë shumë e madhe e kontraceptivëve ndihmojnë në rritjen e peshës, por shumë thon se kjo ndodh edhe për shkak të mbajtjes së lëngjeve. Steroidet, qëllë si suksesit me këto dhe i lacesh është i përdorësht për kohën më të shkurëtor të mundshme. Këto medikamente i njëhen se shkaktojnë të këtë pacientët pa gjumësi, rritjet të oreksit dhe mos humjit të lëngjeve trupore. Nga studime që janë bërë rreth, 75% e personave që kanë përdorër steroidet për një kohë të gjatë kanë pasur probleme me vipeshën. Ilaçet e migrenës. Ka një shumëllojshmëri të madhe të ilaçeve që përdoren kundër migrenës dhe sipas specialistëve, pjesa më e madhe e tyre shkaktojnë rritje në peshë. Ilaçet që përdoren edhe si antidepresant ose për tensionin e lart, janë dhe lloji më i rrezikshëm. This is Club FM. 100.4. I just fade away. Away. I feel it I feel Fade away, it. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah I think I think too much I feel it Your love is fading I feel it Roll up, roll up Hold up, hold up Pull up, pull up. Up. up I feel it I love it I wanna I'm trying to I feel to. it I'ma rock the boat Work the middle Till it hurt I a little I feel it Your love is fading I feel it But can you feel last nigga I feel it But can you feel last nigga I feel it Just better act like no better I feel it, it. it. it. Woah But well, no one ain't around think i think too much i feel is fake and nobody watches i feel is fake i just I fade away it's it's you know baby Albania. It's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Blondie and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Dun dun Halo. Da, hello. <laughs> hello. Hello. Jo, jo, hallo. Hello. Hello. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes deri. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Nuk e kisha për Hello. Nuk e kisha për Blondie. Mirëmëngjes. Hello. Hey, ehm. Uh, mm, mm, mm -hmm. Djem. Mm. nga no flet. Djem. Edhe pakoj. Ja se yes, do flesh Holta. Ha djem, o djem. Po po, si ja kaloj. O djem. Po. O bravo. Vaj. Vajni. Kurun them djem edhe du të brof ngasi. Okej. Je gati? Gati. Ha djem. O bravo. Vajza. Pa. Pa. Pa. Koordinon Impact. Vajza. Pa. Ti s'kesh ashi kso. Bërë! Vajza! Bërë! Luris e na imitojnë këta më më mërë, të më më. O, bo, bo. Në më, o, goca, e genimë ndjen? Luris farik të më mërë. Goca, kjo është për ju. Goca nuk e në këto. Goca, goca, kjo është për ju. Gazi, vajza. Goca të të nuk e në këto. Shht, të për fjera. Shht! Gjërë! Gjërë! Gjërë! Gjërë! Gjërë! Se nga e mbyllë të premëtë në kaj shidur. O, oh, <laughs> da mbylla unë të premëtë në ty kaj shidur. O mbylla dhe ti njerë se nga tërbode. Dhe da mbylla ja për 2 minuta. <laughs> si ish dhe jo alë tin? Si e bërë ata? Për Vajzat. Eh? Vajzat! E mirë, mirë, okej Nuk të mund të mdo Edhe pësi budur lisëm Nuk e një, nuk e një e një qëtore Atërë kam një fituese Në shpëtojnë, në shpëtojnë O, altin të altinë është do altinë është erë sa fituese e këngës ditës 5-7-3, më baronumëri fitohm 2 bileta për në kinemanë 5-7-dët në ring center Bravo Bravo O sa oh. kjo është për ju Pëllim E kunder të e sora dhe Kër flitet për ju Goca Zhe që bëhet Hot Shiko në ekran jërë Shiko në ekran, shiko në ekran. Oh. <laughs> mm. Plasim për bajsat në klubin e mëgjesit Tëm tëm tëm tëm tëm tëm tëm tëm tëm tëm tëm E dhe me kajsh e lëmë. Tani, uh, do t'jamë... E, Olta, se për po beja shaka. Për që që në zëj be? Olta, këtheu. Për që në zëj be? Ishtë të tjeshtë një shaka e vogërë. Oh, jo, lë alënuam. Mi ishtë dashën ma bëri puj, puj, puj. Ma bëri puj, puj. Tuj, puj. Tuj, tuj, tuj. Apo tuj, tuj, tuj, sishtë? Tuj tuj, tuj, tuj, tuj, puj, puj, puj. Tuj, tuj, tuj. Po ne, ka tuj, dhe, dhe një këshu në fund. Mm. Që, Këpër është shkur pajtohësim, qëpër njështë shkur njëmë futeshim të të tëbjë, adje On dhët kapësh për gjishe një Ajo është tjetër, kapësh i më falë, kjo ishte pra, kapësh me gjishti në bërë E dhe pajtohës Ta si, ta si Ta si puj puj puj Nuk e ti pse një një një gjishti në vlogull të dorës E në shfarën mjështu Oh, Eliane sure. me bështim, sure. po Qikë që gishti në vogër të dorës Po, pëse ndote kjo? To vojnë, mësak të tojnë, mës, mës, unë e kam, pas, e kam pas lyër me... E kam pas lyër me manikyr E mm, të qaj një gjyre, të zim Ta. Se kam qen kriz, sigurisht <laughs> <laughs> Para, qenë kriz, E të shra Ka qen kriz, o ka? E kam patavnje Po s'ka përqesh për gjithë e të nërën Po mërre, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, joj, jo Se nëse Gjon e Lori, Lori, mund kishte mund kishte për të thonë Gjon thashë i bënin të gjithë gishtat 10, që ishin kriza po, kriza. Po tek tek gisht tregon ai. Tek kanë filluar unë, shumë shumë nga ato gjëra kanë filluar unë. E kam patur. Bravo. Pastaj të kopjoj Lori. Ha? Pastaj të kopjoj Lori. Se so te Lori e kishte bër një gjë tjetër. Jo, jo, po them këtë tatuazhet unë unë un i vizatoja, ëh. Me Silolam ze i laja ditën kur vjet nesër të gjithë ishin bërë me tatuazhe. Unë unë kam nisur si modë. Mirë kër njëherë Balman hmm. në 2003-in, po atë, që la shkëngër po, shira, shira, aq më pande. Ajë ato. Po Balman që te flokut i bëre dikur si un, po. Po këmshë radikal, komper. Kriz, kriz. Miqdashur një thua, një thua me manikyr. Thoj i vogël i dorës dia. Ha vjen njëri. E, e gjithashtu që ishte shok, ishte gjithmonë që të shikojnë thjesht në rrugë, domethënë ti duhet të parkish ti thën, edhe. Sh... Po ti me gishtin kështu sipër. Jo më but... jo. Po të alojmë se ishte... Sa kishtë atëve gjelëkje dhe të nga të ko. <gjë> ata më shini, unë i mba, dore më gjepa, ata më shikoni më <gjë> qërë. Këtë <gjë> dhe duar në qërë. Nese, um... Sa në gjoj njën dhe kërë. <gjë> Kus ishte vajza e menshur, Olta, që edhe njëherë tjetër. Vajza e menshur që në gjeti, në gjeti uh, hyrjen mbredërore, pra. Êshtë <gjë> Benisa dhe më ka thënë Royal nga Lord. <gjë> Bravo! 5, 5, 9 i baronumë <gjë> Elmë mbretëresh. Ye! Ye! Ye! Ye! A royal from. Bravo, bravo. Bravo, sepse mbret mbretërorët. Oh! Një familja mbretërorë hyjnë pra me me këtë. Faqja, faqja. Si është faqja? Ehm, do të kthehemi sërish te hëna në klubin e mëqyesit, miqdashur me të tjera. Histori për t'ju treguar deri atare. Shpresoj të, të atere. keni një fundjavë shumë të lumtur, t'ja kaloni mirë, shëndetshëm, e bukur. Po lutem, po lutem për një kohë të mirë edhe për të dielën, po le të shpresojmë. Amen. Okej. Okay. Ti bëj lutjen, <coughs> Olga, gjithsesi. Ai bravo. Naso bravo. Dhe shi. Kjo është në vend ti thua Amen apo është në vend ti bësh kryqin as e ke di këta. <coughs> Luthe me në Zotë për motë mira Edhe të ketë gjithmonë Dijel Amen Dhe të mos ketë dhe të zeza në qijel Asë dhe i shi që të nga pengojnë Një fundjavë për qefë Amen okay. kim... Ose mi janë bërta musku i barku tani. të një Nga këto të, të qeshur asë <laughs> Tani. Edhi kush muskul të zhvortuar më shumë. <laughs> Oldan. No. A të shtrëngo, të dolësh nam. Kthehemi, themi mbas dy ditësh në kryenin e mëngjesit miqdashur Orkestra Zaimi është duke ardhur tani gati për emisionin e saj Music Box e parash që po po bëi gati po fshije. <laughs> Ishte veshur. Po po bëi fshije, po fshije dhe pastaj do vihet. Edhe edhe do të jetë gati për programin e saj. Mirë, ne ikim E, e po, okay. Jeniëse urotë e banion si çifto? Papa, papa. Okay. <laughs> <laughs> <laughs> Me pa u <laughs> pafshin? Me u pafshin, kalojm çubuk. Ciao. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the moon.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 We're driving Cadillac in our dream but everybody's like crystal may back diamonds on your timepiece jet planes iron's tigers on a go-fish we don't care we aren't caught up in your love affair and we'll never be royal oh yeah it's a one and only kind of love just ain't for us we crave a different kind of love let me be your ruler move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 These four counts stretching the hotel room we don't care We drive a Cadillac in our dream where everybody's like crystal mayback diamonds on your timepiece jet planes iron tigers on a go these we don't care We are caught up in your love affair and we'll never be royal Oh no It's a one and our love that kind of love's just ain't for us We crave a different kind of